Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Abiton Nörnens avsnitt 107 Det här är Niko tillsammans med Färnan Ja. Och Danne Ja men visst Nej men nej Hej Och i dagens avsnitt kommer vi prata om spelen Ashaded: The Lost Legacy Sonic Mania Och vi kommer att prata om bioaktuella filmen The Dark Tower Vi kommer att prata mer om spelen Level 22, Tecken 7 och Injustice 2 vi kommer att prata om ämnena Permadeath och den här generationens konsoler. Och i Abon Retro kommer jag att prata om Playstation 2-spelet Jurassic Park Operation Genesis och Gameboy-spelet Robocop. Men först och främst när vi har Danne med oss och han måste dra om ungefär en timme så tänker vi swifta om lite i turordningen och börja med ämnet på en gång. Som är just den här generationens konsoler. För vi har ju haft en väldigt intressant fråga och händelse med röstning allt på Facebookgruppen. Och ja, tänkte börja direkt och hoppa in för Danne, jag tog ju, hörde av mig till dig just för mm. Xbox-sidan. Och jag tänkte börja hela med en nyhet som kom upp nu i veckan. Och yes. det var att Microsoft har meddelat att Xbox One x förhandsbokningen är den största mängd. Än någon annan av deras tidigare konsoler. Enligt ett inlägg på Xbox Wire var fler Xbox One X-Project Scorpio Edition-konsoler. Fler förbeställda under de första fem dagarna än någon tidigare Xbox. Microsoft såg rekordbrytande försäljningstider för konsoler som för närvarande säljs ut i många länder. Och jag tänkte börja redan där för... Personligen så, jag har ju inte ens förstått vilka som är så här sugna på Xbox One X och var, hur liksom det här intresse för jag har inte ens känt jag har inte hört några som riktigt varit så jätteintresserade jag har själv inte känt något intresse allt men ändå säljer den så här pass bra i förhandsbokningarna bara mm. eh, och jag tänkte börja där vad tror ni, just vad är det som händer där med det? Alltså jag tror ju att det är just för att det är den mest kraftfulla konsolen någonsin och att folk kommer köpa den för att det just har blivit någon sorts jag vet inte jag med att den har varit så hemlighetsfull sinna länge. Mm. Så tror jag att det blir liksom en mystik kring det och så har det rest en hype över det hela och men sen så vi vet ju alla hur det kommer att sluta då. Folk köper saken och sen så kommer de klaga på den. <laughs> För att det är ja, någon det det liten som är det. detalj som ah, De sa att det skulle vara så här Men det är det inte. Ja. ja, Så att det här spelet Klarar inte av att spela i 60 FPS och 4K <laughs> men. Nej och det är ju precis det jag också känt Att det är en Intressant konsol mm. Och allt sånt där att Hur just kraftfull den är och allting Men för mig är ju det problemet Var är spelen som jag ska göra Jag förstår om man mm. bara har en Xbox eller Man vill bara ha en konsol Och man är ute efter den absolut starkaste Och spelar alla tredje Tredjeparspel där Och för att mm. man har sina vänner och sånt där Men det är också det här känslan jag har att Varför ska man då ha den starkaste Konsolen? För de spel som oftast Tar vara på den starkaste Nya, det är ju de exklusiva ja. Eftersom de är uppbyggda För just den konsolen och här har vi inga spel riktigt, i alla fall som är på väg, som jag vet tar 100 på det här. Vad vi har hört i alla fall. Mm. Och vad har vi? Vi har eh, Crackdown 3 heter det mm. Det blev ju försenat. Mm. Ja. Vi har Sea of Thieves. Det har jag hört bra grejer om och sånt. Men Oja. jag har jag hört så jättemycket om, det, om hela Xbox. Man behöver inte ha Xbox One X. Liksom ja, nej. Herregud, nej, nej, nej, nej det, ja, fan, det är väl inte ett spel som är tänkt att vara för grafiknördarna, eller? Alltså, det, det, nej, den trailern vilka vi så. Den de tra då? senaste trailern jag såg. var ju inte ja. direkt ett spel som var någonting som skulle vara skitsnyggt. Så. Alltså... Ja, nej. Nej, nej så. Vad är det som då ska locka in den att skaffa den här eftersom jag har personligen ingen så här riktig känslor på varför vilket spel är just som ska locka in mig till den här konsolen det är liksom det problemet För, jag hittar just med den här jag tror att det har att göra med att eh, alltså Microsoft supportrar Microsoft fans Xbox fans mm. är lite mer hängivna än PS fans alltså, ing, ingen skitsnack om PS fans överhuvudtaget Nej. men de är så att de är lite mer heta på gröten men lite mer där liksom Mm. även om de inte har haft liksom, och jag tycker synd om dem också i och med att jag själv är en eh, mm. Xbox-fanboy eller vad man ska säga, men jag hatar det där med konsolkrigerna och allt vad det innebär eh, men jag tycker synd om, om alla Xbox-fans som aldrig riktigt har fått det där stora eh, exklusiva spelet som de mm. kan skryta om liksom, som PS har fått liksom, mängder av de senaste 3-4 åren mm. Mm. Eh, så har liksom Xbox har halkat bakom vad gäller spelförsäljning men de är de kommer ju dra ifrån vad gäller konsolförsäljning framöver. Så att nu, nu, nu gäller det ju för utvecklarna att verkligen jag vet inte det, det kanske är en så hemlig pakt mellan vissa spelföretag och Microsoft just nu att när det hela ja. brakar loss så kommer det fyra fem stora titlar. Det kan Precis, ju också vara så. Och det är ju det de behöver. Ja, exakt. För jag är ju på exakt samma där jag, jag älskar ju Jag är ju tvärtom där, jag älskar ju Playstation alltid gjort ja. Men jag har ju en Xbox One här Och för mig är liksom Var är spelen, för jag vill jättegärna spela På min, men nu skaffar jag Overwatch enbart för att kunna ha den Så att jag aldrig behöver ta ut skivan på min Xbox mm. One mm. För min Xbox står bara Så nu är det liksom, ja. istället för att ha på PS4 och hålla på att byta och sånt ja, men Då har jag skivan i hela tiden Och använder enbart Xbox konsolen för Overwatch, som mm, det är just nu. Mm. Mycket för att eh, jag älskar dosan på just skjutspel. Där ja, tycker jag den ja, är absolut. överlägsen. Ja, absolut. Där är den ja, oh ja, helt klart överlägsen. Och, men det är det enda som jag tycker är överlägset med Xbox-konsolen. Det är dosan på skjutspel. Mm. Annars tycker inte jag den har någonting, men det är för att inte jag inte är lika insatt. Men jag tyckte det var så intressant just att den mest föransbokade Xbox-konsolen jag vet inte om den kommer komma upp till... Eh, Playstation 4, så alltså är det, 60 miljoner eller vad det är de har sålt. Men ja, nej, men det kommer vara så Det här, här är vad de... Ja, precis, det kommer ju vara de här första veckorna. Där ja. det kommer slå alla, alla tiders rekord. liksom Och sen så ja, kommer precis. det nog dö ut jäkligt fort. Den ja, kurvan jag har kommer ju att den känslan väldigt långt ner. <laughs> ja. För jag har ju den här känslan att Xbox har tyvärr för min del har förlorat den här generationen. Ja. De hade de hade, för de hade ju förra generationen, 360 ägde ju. Sen kom Playstation om i slutet. Men fansen har ju fortfarande Xbox liksom. Mm -hmm. Och sen har hela den här generationen som det känns nu har varit Playstation. Och Xbox har inte kunnat komma i kap eller kunnat gått om någonting. Jag tror inte det kommer hända. Och det är därför jag inte riktigt förstår här med Xbox One X-hypen. För jag förväntar mig att nästa generation istället kommer Xbox. Nu har vi lärt oss våra problem och nu tar vi det ännu vidare. Men allt som jag hör är liksom, nej, de lägger ner studios. De avsätter alla förstahandsspel första och säger att det inte är det viktiga längre. Och det förstår inte jag alls. Vad heter han? Heter han Phil Spencer? Ja, Jajamän. Liksom, just nu konsolgenerationens En bästa smooth talker liksom. ja, Allt han oh, säger ja. låter så jäkla bra Men jag håller inte med mycket av det han säger tyvärr mm. För att det låter väldigt bra Men jag håller inte med Men jag har, på det sätt han pratar får han ändå in mig Att jag vill ge honom tillit Men det är fortfarande ingenting som han kan säga Som har lockat in mig än Så jag hoppas verkligen på nästa generation istället Men jag skulle... Som du säger, kommer här plötsligt med fem spel som de har kunnat ha gömda, mm. då har de ju fått oss tillbaka och då kanske de kan sälja ännu mer av Xbox One X också. För just nu är det ju det här, ja men det är ett dåligt ord, prylbögarna mm, liksom som mm. är ute efter den. Ja, alltså X Xbox har ju inte haft en sån riktigt stor, eh, ett stort avslöjande egentligen sedan Halo 2 kom. Nej, precis. Det, det, det, liksom, det är som det deras senaste riktigt stora spelsläpp för, för sin konsol. Mm. Sen, visst, sen har de ju släppt Halo på Halo på Halo. Men liksom det aldrig kommer någonting så här wow, det här är nytt, det här är spännande. Och kommer det ett nytt, då blir det så här ja, vi hade tänkt att släppa det men det blev inte så. så vi, Nej, för, för vi stängde ner den spelstudion. Ja, <laughs> det har inte varit typ var, väldigt Varför? Ja, och det som vi har pratat om tidigare, det är scaleband. Nej, man blev ju förstörd. <laughs> men det är ju också att det <clears throat> ryktas ju nu på senare veckor att den faktiskt inte alls är död. Mm. Att den får fortfarande utvecklas, men de valde att så stänga ner det för nu. För att det var ett för dåligt spel, för att det var ett för tomt spel. Om man ser så här, storymässigt mm. och sådär, det, det höll inte. Det är ju och lätt, därför... också, det är lätt att komma och säga det i efterhand också ja, ja, ja. Jo, ja. nej men absolut, absolut. Men alltså, jag, jag hoppas ju att så i fallet Att de fortfarande ja, så här, då Att de såg för stora brister i spelet Och istället mm. vänta med ett par år Tills det verkligen är Någonting som de känner sig stolta över Ja, självklart det låter, ju dock, det låter ju dock som en förklaring Jag faktiskt skulle kunna köpa Om mm, det visar mm. sig att spelet kommer Säg 2020 mm. Alltså då skulle jag så här. Fan, det där gjorde de riktigt jävla snyggt då. Jag kommer ju ja. fortfarande tycka att de är as nu en stund. Men visar det ja, sig ja. att spelet kommer sen, ja, fan, då, då ska de ha en väldig eloge. För att mm. jag tycker att det är det vi ber om hela tiden. Att fan, backa, ta det lugnt, mm. tänka efter. Vad är det ni har? Duger det? Ja, bra, då kan ni släppa det. Ja, annars så blir det ju bara en, en, en ny Nomen Sky hela tiden. Ja, men exakt, exakt. Och det, det vill vi absolut inte ha. Men vad, vad jag tänkte på med hela... Hela det här Xbox One X... Fan, det är en jävla tung, tungvrickare, alltså. Mm. Eh, är det så att vi har hamnat i det läget- att vi är närmare PC än någonsin nu, eller? Att ja. folk vill ha det absolut nyaste, hetaste, jämt. Inte, inte just att Xboxen har blivit PC- utan jag menar bara att... Är det så att vi har... För att inom PC-världen vill jag få för mig att- man vill alltid ha det nyaste, det hetaste. Det ska alltid vara så jävla bra- och det uppdateras fan. Det kommer nya grejer två, tre gånger om året, liksom, som är lite vassare än det, än det tidigare. Har mm. vi närmat oss det på konsolerna med nu? Att vi kommer hela tiden att få det här baspaketet, eller vad man ska kalla det för. Sen kommer du få en aning än värre. För jag ja, ser liksom jo, jag ser fan det... inte ens meningen med, med vare sig ps 4 Proen. Eller den här jävla Xbox One X-en överhuvudtaget. För att mm. jag tycker att PS4-an, den, alltså den vanliga PS4-an, duger ju hur långt som helst. Nu förstår jag att det finns användningsområden för en vassare grafik eller vassare... Alltså så. Men varför avvaktar ah, de inte med ps 4 i ett halvår eller ett år och släppte det värsta på en gång istället då för? För att... Äh, jag ser liksom inte... Varför vi skulle behöva ha två varianter på det För att så jävla dålig kan inte PS4 vara och Xbox One S Eller vad fan den tid innan mm, heter mm, Eller är det någon skillnad? Mm. De, de kan inte vara så mycket sämre Att de inte går att använda på något område Ja, nej, nej, nej, det tror jag inte utan alltså, Xbox One X, den kommer bara ju de, det är ju liksom det är en showboat. Ja, men exakt. På, på alla vis. Mm. Den är, och den, det, det enda som egentligen är skillnaden med den är så här, de, de, de pratar om och det var så mycket teraflops hit och dit. Jag <laughs> bryr mig inte om teraflops. Ge, ge mig istället någonting konkret som jag faktiskt vet vad det är. Exakt. Och då, då, då, då, då gick de ut med att ja, men alla spel ska kunna ligga på en stabil grund på 60, 60 fps. Eh, och... Eh, 4K i grund och botten mm, mm, Då, då blir bli så här Ja men okej, okay, det, det kan jag köpa Sen då? Ja, exakt För att Sen i det här så läget det så hade så jag velat ha hört Vad klarar Xbox One då? Alltså, vad är eller ja, Vad klarar varianten innan? Är det ja, de, så att vi det, har sådana jävla dips? Då, då, alltså, innan så är det ju inte att den här Den är 4K eh, Nej. Proof, så att säga Nej 4K-biten fattar jag Men ja, jag, ja. Men, alltså äl, äl... gemene man Kommer ju inte att ha, i och för sig mm. Den här konsolen är ju inte siktad till gemene man Heller, men Jag kommer ju till exempel aldrig ha en 4... Det är långt kvar tills jag kommer att ha 4K mm. hemma Ja, nej samma här faktiskt Det kommer nog ta några år innan jag Införskaffar det Ja, ja mm och som det är just nu, jag sätter ändå bara vid, vid PC hela tiden jag har inte rört mitt Xbox på ja, jag spelade i några timmar i söndags mm. Mm. men innan det så har det stått i ja, fyra veckor utan att jag har rört det Ja. Jag, sitter, jag spelar ju bara på PC nu Ja, och ja, visst, jag visst. Jag det är så, som, då, det är så då, då, enkelt då, att fastna också sådär. exakt exakt. som sagt, jag är en periodare <laughs> så att, men nu, nu, nu är det så roligt för nu har jag liksom en lite bättre dator och liksom så här, det är så nu, nu, nu, börjar, nu börjar man sig på, ska man köpa en 4K-proof PC istället? Ja. Istället för att köpa liksom Xbox One X som kommer att kosta multum. Mm. För att, ja men ska du ha ett Xbox One X, ja då lär du ju köpa någonting som alltså en TV i stuk med konsolen. Exakt, De för det, liksom det är, vi kommer ju till det där Sen också då, ja, precis som du säger den, Köper du konsolen Som klarar av allt, det, det värsta Det värsta, mm. det värsta Då lär du ju för fan ha en tv som kommer att visa Den prestandan också för att det är ju, Där är det ännu större problemet, i alla fall i mitt fall Skulle jag köpa Xbox One X Nu mm. Alltså jag skulle ju säkerligen ha råd att fixa det Och köpa den Grejen mm. är att jag har fan inte råd att gå ut och köpa en 4K Action Superduper Skärm Ja nej då måste du liksom Ska du ha någonting som du Säger att du sitter i ett vardagsrum och spelar Ja, ja. Då, då behöver du liksom en 4K-tv som är <laughs> Minst 47 tum Vad vill jag ha där någonstans i alla fall då... Exakt I... Ex och, och, och där börjar det liksom svida i plånboken Alltså i helvetet. Ja Och har du stort vardagsrum Ja då kanske det blir här. <laughs> ja men 50-55 tum Ja, då oh. bör vi snacka liksom 5000 till Som ska på det där kontot Åh oh, fint? Annars så står det ju där med en konsol som Ja men den klarar av det här mm. Men jag kan inte se det på det För, för min tanke också är också så här Om man går tillbaka några generationer då Hade vi, är det, är det jag som är helt Har liksom skygglappar på eller, För att Playstation 2 till exempel Och 3 Inte hade vi någon prestandaboost på dem Däremot så kom slimvarianterna Mm. slim var det inte, precis Men för där var det ju Det var liksom kunde... mer restet hade man inte lärt Ja men exakt, för det är det jag menar så här. För inte var det, om man säger nu då Vi säger PS3-original Eller vad fan vi ska ja. kalla det för Inte var det någon prestanda uppgradering Från den till slimmen som kom sen efteråt Nej. Nej Men det är ju det de har sagt i den här generationen Jag tror Xbox, som jag inte är helt fel Sa ju det väldigt tidigt att de vill ju bli som nya PC. Ja, ja. I framtiden ska du kunna byta ut innehållet och sånt. Och det var ju då det här tanken med Xbox One X att det är som en första generation. Mm. Att det här är det starkaste. Och sen i framtida generationer i konsoler så ska du kunna byta ut grejer och göra den ännu starkare också. Men det mm. har de inte riktigt kommit fram till än. Mm. Nej, men varför då inte bara börja bygga datorer istället? Väl, ja, men, ja, jo, nej, jag förstår din tanke helt. helt för att så långt ifrån hållet. kan de inte vara nu på riktigt. Alltså, för, för det räcker ju att titta på PS4 bara. Min PS4 är garanterat mer kraftfull än vad min PCR som står här hemma. Mm. Det, alltså, i, I mitt hem är det så. Det kanske inte är så i alla, och det förstår jag självfallet. Men hemma hos mig, så det starkaste, den starkaste prestandan den är ute i vardagsrummet, inte inne i datarummet kan jag säga. Men jag tänkte gå in på ämnet och mm. så att vi kan diskutera lite, för just det du tar upp nu är en stor nackdel som jag har på en av de här konsolerna. Okay. Så jag tänkte, om vi går först igenom pros och cons på de olika konsolerna, nu när mm. vi är inne på Xbox. Vad är det som är fördelen med Xbox jämfört med de andra konsolerna och vad är det som är nackdelen med dem? Om vi börjar med dig Fennan, vad, vad ser du som en fördel som Xbox har som inte de andra har? Alltså jag, nu är det ju jättelänge sedan Jag spelade på Xbox överhuvudtaget Jag har inte spelat mm. på en One ens Så att Jag har svårt att säga några fördelar så på dem eh, för, Utan att låta Jättefärgad av att jag Bara har en PS4 Hemma mm. eh, <laughs> Så att eh, jag, kan, jag, jag har svårt att säga vad Vare sig för- eller nackdelar på dem för det, det, det, kommer att, det kommer att komma ut fel Om vi säger så Ja, men Danne, vad ser du nog för- och nackdelar på just Xbox? Ja, alltså så, som jag har nämnt innan, så jag är så här, jag är så på att just jämföra PS mot Xbox. För jag tycker om mm. båda lika mycket. Visst, jag kommer alltid ha en lite större försäljning till Xbox i och med att det var liksom första eh, det var liksom första moderna konsolen man började spela på. Mm. Liksom, det var ju hem hos Polarna så bara, åh, ett Xbox, Wow! Och så blev man kär i det och sen kom, jag, liksom, sen kom man över till, jag kom först in på PS2 innan jag kom in på PS1 så det var lite konstigt. Okay. <laughs> <laughs> Men det har blev det så här, jag vet inte, det blev ett konstigt hopp för mig. Men liksom, jag, jag tycker de båda lika mycket och sen när de håller på att slåss med näbbar och klor, liksom, jag tycker det bara är så otroligt töntigt. Att jag, bara, jag, jag, jag skulle kunna köra båda för vissa har det spelet eller den har det spelet och den har det spelet men jag skulle fortfarande, i dagens läge är ju nackdelen med Xbox att de inte har tillräckligt med exklusiva spel. Mm. De har inte Absolut. en bra marknad spelmässigt. Så där har Playstation fördelen. Mm. En stor fördel. Och sen att Xbox håller på och kommer med en showbot och bara, titta på vår nya konsol, den kan jag göra det här och det här. Och sen det är som du säger också, ja, ah, vart är spelen då? Mm. Liksom... Ja, så som jag ser fördelarna med Xbox, mm. det är just nu med Xbox One X att de trycker på den och verkligen marknadsför den som den ja, starkaste jojo. konsolen. Det är en fördel för dem. Uh, och en annan fördel som jag tycker Xbox har över Playstation, även om det är en, den är inte lika stor nu som det var på tidigare generationen, men det är fortfarande deras nätverk. Xbox, eller Xbox Live är bättre än Playstation. Uh, det, nu syns det inte lika mycket, men jag tycker det är smidigare liksom med hela där interfacen med vänner. Att du bara kan byta namnet är en jättestor del. <här> och den här bakomkompilativiteten som bara finns på Xbox jämfört med Playstation och de andra för ja Playstation har det inte Vi har inte ens fått virtual console På Switchen ännu PC går om du använder Steam Och liknande Men det går ju inte att använda liksom, Spela gamla skivor på din PC För då för att kunna spela här Måste du ha Windows 95 Ingen data har 95 nu De gör det inte lätt för den. Så det är liksom fördelen med Xbox Tycker ja. jag Men ja. det är precis som du tog upp Nackdelen, och det är en jättestor nackdel för mig det är att de inte har några exklusiva spel Så ja. det, är, det är där som skingar för mig Men jag tycker de har bättre nätverk Jag tycker kompatibilitet kompatibiliteten är jätteviktig Och nu att de ja. verkligen trycker på att Xbox One X att det är den starkaste Och kanske kan det ge dem en extra push mm. Men, men alltså, där har jag men... också med, med Kompatibiliteten Med, med mm. spelen och allting Som liksom De, de, de äldre spelen Men de måste mm. också sätta fart och liksom utöka det Ständigt För just nu har det också stannat av att det blir blivit så en mm. stort fokus på, på Xbox One X och liksom då har de kanske de håller så här, ja men då kan vi släppa den här delen av vårt företag. Men de måste fortsätta pusha där också. Så att de är lite för grabbiga på, på ett sätt. De kan inte göra två saker samtidigt. Mm. Och sen tycker jag det är väldigt intressant nu med deras nya den här, vad ska man säga, månads, vad heter det, ja, men som Netflix och liknande, att du kan betala är det en hundring i månaden och får spela alla deras spel liksom, Som har i den katalogen då. Mm. Och det är väldigt intressant take oh, ja. Och det var väldigt intressant För det var många bra spel också Både gamla och inte Spoilans nya Men fortfarande Xbox One-spel Och för en hundring i månaden Du får spela hur mycket du vill Det är klockrent liksom ja, Så det tycker jag är väldigt intressant Men om vi hoppar in på Nintendo Switch då Vad ser ni för för- och nackdelar med den konsolen Jämfört med de andra? Den är ju ja. dock väldigt mycket enklare för, Tycker jag personligen Jag har ju spelat lite grann Hemma hos dig så där känner jag mig lite mer säker Att kunna säga att Den stora fördelen i mitt, i mitt fall Är att jag kan ta med mig den Alltså mm. bara direkt rakt upp och ner Så får du en helt annan del, Eller en, en helt annan Alltså så mycket andra spel Som du helt plötsligt kan sätta dig och spela För det, mm. du kan sitta hemma Lira och så visar det sig att Shit jag måste dra Ja visst, rycker ur när jag även tar med sig den För att du ska sitta på en buss i 40 minuter Jag menar, upp så att du fortsätter spela Alltså jag menar, det är ju genialiskt Det är ju jävligt svårt att göra med PS4 mm -hmm. mm. Sk Skulle jag vilja säga Så att det tycker jag är en skitstort plus för Switchen Just för att du du kan spela på ett helt annat sätt Gentemot vad du gör med, med PS4 Eller PCn för den delen För i mitt fall nu så, jag har ju Vita till exempel Alltså, jag spelar ju jättemycket mera spel på den än vad jag gör på min PS4. Ska jag sätta mig ner och spela någonting idag, då måste jag verkligen säga, här, okej, okay, nu ska jag spela. Jag, jag sätter jag, jag mig i soffan och jag lirar. Har jag vitat så är det bara så här, oh shit, jag råkade hålla den i väskan. Nice! Jag har fem minuter över. Jag har tio minuter över. Det, mm. Och jag menar, har, har jag samma möjlighet med Switchen? Det är ju för fan genialiskt. Det ja, det... Det är en väldigt stor fördel, i alla fall i mitt, mitt tycke. Mm. Mm. Eh, jag har ju Switchen och för mig är det, precis som du sa, att kunna ta med sig, och det var jag blev chockad hur lätt det var att ta med sig. Ja. Och även det här att ta ur en ur och sätta i den och hur den ändrar direkt till, från liksom, tvn ner till skärmen och allt sånt där. Mm. Mm. Andra stora, det är självklart deras Exklusiva spel Med Mario, Zelda, alla dem Och Nintendo vet hur man gör riktigt bra spel ja. Det är därför vi tog upp tidigare det här Vilka är våra liksom toppspel Hos mig var både Zelda Och Mario Kart med Hos dig var ju Mario Kart också Vet jag Färnan. och mm. jag vet, Super Mario nu som kommer Det kommer vara med Allt man ser om det ser helt underbart ut Det negativa Är ju dock att Nintendo är inte snabba på att släppa stora spelen, AAA-spelen. Konsolen är inte lika stark som de andra. Alltså får vi inte AAA-spelen heller. Eh, till exempel FIFA kommer men mm. det är nerbantat. Och där. Vi kommer få Skyrim som, eh, när kom det? 2011? Eller vad var det? Mm. Mm. Det är väldigt sådär, gamla spel som kommer och så har det varit i flera generationer med Nintendo nu. Nu börjar vi i alla fall komma upp så att vi, nu får vi FIFA 18 och det är neddraget lite. Men... Så som jag hörde att FIFA 18 ser typ ut som FIFA 17. Och om du inte jämför... Har du spelat FIFA 17 och går på FIFA 18 då kommer du känna väldigt nöjd med Switchen. Tills du går fram till 2018, FIFA 18 på Xbox One och PS4. För då ser du hur, vilket enormt hopp de har hoppat där. Mm -hmm. Och det är då man börjar se skillnaden. Switchen är starkare än vad jag trodde den var från början. Så det är väldigt positivt. Men... Det är, just nu är det alldeles för lite på den Det är bra mm. spel, men Vad är det, jag tycker det är tre spel Ungefär som är, det här måste man ha mm. Och sen är det inte så mycket Och sen håller de ju på med sina Jäkla dumheter Med eh, Nesminin Med Snesminin <här> Och, <här> och ja, jag nej, tror och enligt mig jag tror verkligen att det är det som påverkar att virtual console inte har kommit ut än mm. för att de inte ska behöva tävla med varandra att de ska få upp hypen att och det här är det och sen kommer de släppa men de skjuter ju på det hela tiden mm. för att kunna ha den här hypen för ja, nu har de kört NES sen ska köra SNES Sen ska de köra 64, sen ska de köra Gamecube. Är det först efter det vi får Switch eller vad heter Virtual Console? Eller? Ja, det där är Och... jättedumt verkligen ju för fan. För att mm. det, det är precis som du säger ju, om de kommer fortsätta köra minivarianterna på alla, alla äldre då kommer ni aldrig att få se alltså, Virtual Console, alltså de spelarna på någon slags internettjänst alls. för att möjligt, så, De har ju skjutit sig själva i foten där lite grann skulle jag vilja säga. Och det här är ju äntligen... Ja, men det var kul på Wii och sånt där att ha Virtual mm. Men nu när vi kan ta med oss det det är ju det som gör hela grejen. Att kunna ta med sig... Uh, visst, det går på 3DS men här är det är inte lika skönt att spela på den. Utan Switchen är ju det man vill ha allting på och kunna mm. spela de här gamla och mm. allting och ta med och visa. Och att det inte har kommit än. Det tycker jag tycker det är skamligt att det mm. inte har kommit. Mm. Uh, hur, hur måste jag fråga den, också kring switchen mm. när, när, när du Absolut. tar med den, hur är batteritiden? Det beror på spelen Men jag har aldrig Spelat så pass mycket Gående med den mm. att, jag, liksom, att den har dött Utan för mig är det typ ta med den typ, När man sitter i bilen Men då spelar man ju bara Medan man typ väntar på färjan över till Gräsö Och sånt där ah, ja. Och sen när jag kommer fram till Gräsö ja, Jag kanske tar har dockningsstation i Men jag har fortfarande sladden i Okay. Så jag laddar alltid upp den så sett, Utan Men det, Vad är det, det är ju en, kan, Vad säger de med den en 3-4 timmar Eller något sånt där mm. Det är fan mycket så det... ändå Alltså jag, jag, jag, ja, så, i, I Vad ska man säga Du sitter ju inte 3-4 timmar Och spelar Aktivt in, Alltså utan att ha ett vägguttag I närheten Nej precis Ja nej Nej det nej, nej Men det blir det, det, det, då, då blir ju typ samma sak på en mobil Alltså Sitter du ja. och spelar ett spel Då, då, då dras ju batteriet Fort Exakt mm. Och då måste du ju ändå sitta vid, vid kontaktupptaget Precis att, ja, men då, Jag mm. förstår tanken, absolut, mm. ja, men bra, absolut. Bra, bra att veta, bra att veta. Jo. Alltså, Det är en bra konsol Men det är fortfarande De har inte tillräckligt För mm. att kunna, som den här frågan är Vilken är nummer ett Den här generationen liksom. Och Switchen, den har bra grejer Men den, in, den har inte tillräckligt Tycker jag oh, ja. Playstation 4 då För- och nackdelar där när vi kan börja med dig. Du som ja, det, inte har konsolen så, men ändå har pratat gott om det. Ja, nej. Alltså, jag, jag, jag tycker om, om PS4 och liksom deras exklusiva sortiment mm. är ju deras största grej här och nu i dagens läge. Mm. De släpper nya intressanta spel hela tiden. De släpper eh, nostalgispel som är intressanta, som de har gjort en remake på. Ja, men ta som när vi streamade till exempel. Eh, Crash Bandicoot. Mm. Eh, och liksom, de hela tiden väldigt väldigt måna om att göra sin publik både hörd, sedd och nöjd. Mm. Det är Absolut. fördelen med det. Absolut, det är liksom. Och samtidigt, så, jag kan inte snacka skit om det att det går. Liksom. <laughs> Även om man, ja, visst, det är som, det, det är väl det här med att de är så i himla. Instängda i sig själva. De är insnöda i sig själva och vägrar mm. att släppa loss lite, grann. Eh, just det där med kanske med att cross ja, där har de lite grann att jobba på eh, mm. att inte vara så elitistiska. Mm. Det, är väl, det är väl det som jag kan liksom Absolut. peta på, lite grann. Liksom säga, det här är dåligt, men det kan ni ändå göra bättre. Mm. Eh, men alltså, PS4 är. I mitt tycke, en strålande konsol. Mm. Men jag håller med där också, som du sa just med cross-platform. Men sen, det var ju också det här att... Xbox, och har du det på Switch till exempel... Mm. Då måste du vara inloggad via Xbox för mm. att liksom kunna spela cross-play. Så alltså kommer du alltid kunna se Xbox. Och det är ju det som Playstation leder konsolgenerationen ja, ja, ja. nu. Så jag förstår deras tankesätt att inte vilja vara tvungen att gå in på Xbox... Mm. Och för varför, vi har 60 miljoner Varför ska vi gå in på ert nätverk Ni ska komma in på vårat nätverk Jag förstår den striden ja, ja, absolut. Den kan, den Men precis ha. som du säger Att det är tråkigt Eftersom alla, då, alla andra öppnar upp sig Och bara, här spelar med oss Och Playstation är liksom De kan göra det för att de är störst ja. Men det är också tråkigt att de gör det Det är ja. exakt Fan, du är den eh, nyaste Du skaffade ju inte för allt för länge sedan Nej PS4 Nej, exakt, exakt. Eh, alltså, de är det som du har märkt. Jag har inte sett mycket negativt egentligen över det. För jag gillar egentligen i stort sett allt med PS4. Mm. Jag, har, jag har inte jättemycket negativt överhuvudtaget. Jag älskar hela upplägget. Hela, alltså att det är så enkelt att komma åt alla sina spel. Det är så enkelt att komma åt alltså allt annat. För att jag använder min PS4 inte som en spel, alltså som en. Jag använder det inte som en spelkonsol egentligen. Jag använder okay. den ju för fan som hela mitt eh, home entertainment system. Alltså jag har ju mm. allt där. Jag tittar ju på Netflix, jag tittar på HBO. Jag gör all, allt det genom den. Och mm. allt det är så jäkla enkelt. Det är så smidigt. Det bara starta upp. Det tar ett par knapptryckningar så är du precis där du vill vara. Du är knappt, mm. Det är inte ens ett par tror jag ibland. Utan du är... Allt är liksom så nära och smidigt Att komma åt hela tiden mm. Mm. Och sen om man går vidare Till butiken Precis som du nämnde Danna också Men de har ju så inne i hälsiken mycket spel Och man kan spela på Är det någon, hittar du ingenting nytt Eller tycker du att de nya är för dyra Så finns det garanterat alltid något gammalt de Som du kanske inte har sett tidigare Eller aldrig spelat förut Som är upppiffat så de bara slänger ut där känns det som ibland för att mm. det är inte många kronor de vill ha för de här upphäftade spelarna utan som man kan hoppa in och ha hur kul med som helst. Jag har gjort flera stycken sådana både på vitat och på ps 4 i sig att det är liksom så här här typ vi har en liten rea på gam på retrogrejer eller gamla spel liksom. Köp vad du vill och du, priserna ligger mellan så här 40 spänn och 100. Mm. Vet, man måste hejda sig själv ibland snart så här, bara, du, Fem sådana här spel blir rätt många pengar liksom mm, det, nej, så Allt sånt är kanonfint Eller kanonsmidigt så där, Det är faktiskt en fråga jag har till er båda som har Xboxet Hur är butiken gentemot varandra? Eller butikerna? Åtminstone till dig As Nico som har båda Alltså jag jag, jag, jag, jag skulle nog säga att alltså, Xbox-butiken Vad gäller de lite nyare spelen Säger att de är kanske tre år gamla fortfarande mm. De är fortfarande svindyra Okej okay. Men de har en Alltså det här med Games with Gold Är det bästa Xbox Noah Kommer på okay. mm. för, du, du, för du kan ju få Alltså vad blir det det blir, Det är fyra eller fem spel Per månad gratis Ja som är både bakåtkompatibla spel eller ganska nya spel som har kanske missat den där värsta hypen men som mm, har lite liksom grann mm. igen under radarn mm, mm. Så de finns nästan alltid där så de, oh, Ja, ja, Och de har ju som liksom, ja men de har, vad är det, det är två spel eh, första till sextonde och så har de från sextonde till sista Ja, oh, de har uppdelat målet. så med Yes Okej, okay, lurigt så, ta, ta, ta, ta, ta, ta, men smidigt Exakt Exakt, de vill inte på det viset Så, eh, Butiken är både bra och väldigt dålig mm. Mm. På Xbox eh, Det jag tycker med Xbox eh, Precis som du tog upp det, De har de bra med Xbox eh, Guld liksom, medlemskap Men det är samma sak med Playstation mm. Det som är skillnaden med PS Plus och Xbox Live guld Det är att jag tycker Xbox har bättre spel i stora hela Det jag ofta har upp Det att på Playstation är vita spelen Oftast de som är roligare Medan Xbox, de har verkligen tryckt på det att ha bra spel hela tiden. Mm, ja. Eh, Xbox har bra att de är mycket bättre på att marknadsföra de nya spelen på sin, vad heter det, butik. Mm. De är inte alls lika bra på att visa vilka som är rabatterade. Där är Playstation mycket, mycket bättre. Att mm. hela tiden ha lite som Steam, har sina reor och sånt. Har Playstation också liksom här hela tiden, deals of the week och sånt där. Det gör Playstation bra mycket bättre. Men när det gäller nya spel och sånt där, då tycker jag Xbox, liksom hela butiken är snyggare, uppbyggd och sånt där. Uh, men jag tänkte hårsla frågan här i chatten till dig, Fanon. Ja, jag varför såg det precis. Varför du PS4 istället för Xbox? Och jag tänkte, vi börjar med den frågan, för han har en tillfråga sen också. Ja, jag, jag, tänkte, så, jag, såg, jag, jag såg precis att han, eller jag såg att han skrev det men jag tänkte, jag vill inte av, hoppa in och avbryta det allt för tidigt, men jo alltså, så vitt jag kommer ihåg så äh, jag vet verkligen inte varför jag valde just PS4-an gentemot Xboxet för att jag hade ju Xbox innan. Mm. Jag hade ju 360, det, var, det är ju den jag uppgraderade ifrån till PS4-an egentligen. Och, och jag tror att det hade väldigt mycket med, med er två att göra, eller med dig åtminstone Nico för att jag ville ha en konsol som jag kunde spela med någon. Och du, var, du, var ju absolut, du satt ju absolut på PS4 eller på, på PlayStation och spelade. Så det var det liksom så här: att... Det är påtryckningar utifrån. <laughs> Vi diskuterar det här. Nej, men det var ju så, så. att Nico, för er som inte kanske har lyssnat innan. så Nico, han är väldigt duktig på att övertala folk. Så när det kommer till nördigheter. <laughs> eller så, det helt oförlåtande. Är det några som har sett min PlayStation-samling? <laughs> <röks> Men det var ju det vi diskuterade, att vi ville gärna börja spela spel tillsammans så att ja. vi kan diskutera i podden om likadana spel och liksom inte Och sen var det ju mycket påtryckningar, för vi kommer ta upp den frågan nu också, exklusiva. Vilka är det som har dem exklusivt? Ja. För det är ju det som är viktigt för mig. Ja. Och det är ju PlayStation. Så det var ju lättare att få in det just min favoritserie Uncharted. Ja, det är ju lätt för mig att snacka gott om Uncharted och få in dig på det spåret. Och det finns bara på Playstation också. Men exakt, och det var ju mycket Det vet jag själv också att jag frågade dig mycket Vi, vi, vi jobbade ju ihop ett tag Så det var ju väldigt mycket spelprat in, Innan det här, till och med eh, Och då var det ju just det här Det här spelet har jag sett och hört någonting om Vart kan jag spela det? Ja, ah, PS4, eller PS, ja ah, okej okay. Det här spelet, och var kan jag spela det? Ja, ah, Playstation Så kanske när man kom in i det sen Så kanske visar visade sig att några av spelarna Kanske bara gick och spelade på Playstation Men alla, de flesta kanske gick och spelade På fler ställen också men det är det bara vart Det, det varit nog Playstation just för att Jag ville ha någon att spela med Skulle jag säga alltså mm. i, om man ska dra ner det till Ett enkelt svar Så blir det nog för att jag ville ha någon att spela med Och det är ju så man ska göra Om man ska köpa en konsol mm. För mig är det Går det inte på de exaktiva, att det är, det är, Om du kollar Playstation och bara Ja, det, det ser schyssta spel, men det ser om de inte. Nej, då ska du gå och dina vänner där, för det är där du kommer ha roligast. Ja, men exakt, ni bara och spelar Call of Duty, ja, men då kommer du ha roligare med dina poler än att sitta själv. Mm. Det ljud, ja. Äh, men ta upp Hårstads andra fråga här då. Varför måste man ha exklusiva spel? Kan man inte bara ha alla spel till hela marknaden? Och det som är lurigt här, det är just för... Eh, varför det finns exklusiva, det är för att PlayStation, de, de äger sina egna tv-spelsutvecklare. Mm -hmm. mm -hmm. Som gör exklusiva det som jag tycker är bra med exklusiva för det tog vi också upp lite tidigare att de trycker på kvaliteten på konsolen. PlayStation, de kan göra det bästa. Under PS3 såg vi däremot slutet med The Last of Us liksom. de mm. tröck -tryck Allt de kunde för att få ut den bästa de bara kunde. Och vad heter det S väldigt mycket så är det just för att pusha konsolen så mycket som möjligt. Och det är därför jag är intresserad av att se vad Xbox One X framför nu, mer exklusiva, om mm. man kan trycka ännu mer. Jag tror inte det, men det är ju därför exklusiva är väldigt viktiga. Man, dels... man går ju ändå och hoppas på det. Absolut, så är det. Och, men det är därför inte jag håller med Phil Spencer när han säger att exklusiva är inte är viktigt längre. För mig är det livsviktigt för en konsol. Men mm. det kan ju vara att han bara försöker, eftersom. Xbox har hamnat lite i det dåliga liksom vinkeln att de ligger efter Playstation och Playstation satsar fullt ut på sina exklusiva då kanske han måste säga det för att eh, försöka skydda sig själv lite men jag hoppas att han till slut kommer där som du sa att han kommer med några, ah, vi har också exklusiva va? ni behövde inte vara rädda för det här liksom. mm. eh, så varför jag föredrar Playstation ja, chock det är, det är ju exklusiva spelen jag har alltid föredragit oh, yeah. PlayStation-exklusiva för det är, jag älskar. 3D-persons action-äventyr. De är de bästa på PlayStation. First Person och sånt som jag tog upp, det är bättre på Xbox. Men det har aldrig lockat in mig lika mycket om man inte spelar med en polare. Men det är oftast AAA-titlar, och de finns även på PlayStation. Och sista. Vi har då, som jag vill komma in på, som har bra, men väldigt mycket negativt. Och i vår omröstning så är det de här som har tävlat, och det är då till slut PC. Mm. Vad är det som är fördelen med PC och det negativa, tycker ni? Fördelen är ju att, att du har utbytbara delar av tiden. Du kan hela tiden uppgradera din dator utan några, några som helst problem, plus att priserna fortfarande är någorlunda bra. Eh... Men nackdelen är också att spelmarknaden för PC har backat mm. de senaste åren, eh, efter att ja, men speciellt efter Xbox One och PS4 kom. Eh, så har ju liksom spelmarknaden för PC backat. Men det kallas ju inte PC mouse Race för inte <laughs> eh, faktiskt. För att liksom, vart du än vrider och vänder dig så liksom. Kommer du tillbaka till ja, men ursprunget och allting till, till spel så, ja, men då kommer du ändå till PC. PC kommer alltid ha liten, liten fördel grafiskt. De kommer ha lite, lite bättre nätverksmässigt. Jo. Eh, du har, du sa, men, men, men nu på senare tid så har ju också konsolerna kommit fatt mycket för att eh, både, ja, men Playstation, Xbox och sådär. De har fått eh, streamingmöjligheter direkt på konsolen istället för att du måste koppla dem via en dator. Mm. Eh, så att eh, PC, ja, som sagt, både bra och dåliga saker. Bra för att det, det är så enkelt att uppgradera, det är så enkelt att få tag på saker eh, via datorn eh, spelmässigt. Men Just, det, bör det börjar tunnas ut. Jo, men visst är det så. Vi vill ju ta upp vad Bad News Broccoli skriver också. Att en PC Jamen. är ju även en PC. Det är inte bara en spelmaskin. Exakt, och så är det ju exakt. absolut. Alla hem. I stort sett idag behöver vi fortfarande ha en PC för mm. helt andra anledningar än att spela på. Ja. Eh, och sen, som man skriver senare med: Steam är ju en gigantisk anledning till att ha en PC, ja, och det Steam. måste jag ju hålla med om. Steam är ju Steam är fortfarande störst på PC. Ja, alltså, det en... exakt. Absolut. Steam är den världsledande spelmarknaden, alla kategorier, fortfarande. Ja, det det. Däremot så måste jag ju eller alltså, så här: hålla lite på. Just det här du pratar om, den, att man kan byta ut delar, man kan, få mm. den, alltså man kan uppgradera den hela tiden. Så här. Är det inte bara så att konsolerna i sig har satt lite stopp för pc överhuvudtaget? Eller åtminstone för utvecklingen för det? Absolut. För det är ju fan så mycket enklare, i mitt huvud till exempel. Jag har en PC här hemma med utbytbara mm. delar. Mm. Eh, när jag köpte den tänkte jag också att perfekt, jag köper en som jag faktiskt kan uppgradera, jag kan fixa, jag kan göra allt det här. Och sen gick jag och köpt en PS4 Efter det så behöver jag inte göra det Det är så här, pff, det skett sig direkt Ja, och, nej men alltså Det, det, det är ju upp till var och en Ja men självklart, absolut absolut. Men jag menar bara det att det, det är väldigt mycket svårare då ty, Anser mm. jag i alla fall Att sälja en PC till mig med, mm. med hintarna så här. Du, du kan ju byta ut det här När vi har byggt ett nytt Processor om ett år Ja, ja precis, precis Eller så kan du åka och köpa den här konsolen här Som kommer att hålla dig i fem år Utan att behöva fundera någonting mm. För mig är det här Om vi tar upp Steam här Steam är jävelens påfynd så mycket pengar jag förlorat på Steam för de här oh, sommarrea, oh, vinterrea, oh, rea och så bara ligger skiten. Det är ett påfund det kan vi bara skruta. Nej, nej, det är inte djävulens påfund det, det är det är uh... det var det Ja, det det valvs <laughs> Men uh... sen sen, sen again så är ju val fortfarande lite grann inom spelmarknaden. <laughs> uh... <laughs> uh... Vad fan att du tog upp Precis vad jag har problem med PC. Ja. Jag förstår, PC är det ultimata. Mm. För att kunna ha det bästa. Men... För mig är inte PC en bra konsol som jag kan rekommendera folk. Just för att jag kan ingenting av PC. Mm. Jag skulle inte vilja öppna upp min burk och behöva byta ut... <laughs> vad heter det? Grafikkort och grejer för att kunna mm. spela ett spel. Det som jag föredrar konsoler... Det är att ta jag hem en skiva... Jag stoppar i den och jag kan spela. Det är som på mm. PC. Ja, ska, ska jag köpa det här spelet? Hmm. Nu måste jag gå in och kolla information om jag ens kan starta spelet. För det kanske inte ens funkar. Mm -hmm. För att alla PCs är olika. Och man måste ha lite koll på att vara tvungen att byta ut och sånt. För det som jag skaffade. Jag spelade eh, Quake Champions. var med i betan mm -hmm. och spelade Funkade jättebra. Jag bara, perfekt, det här funkar. Alltså kan jag spela, och jag blev jättesyken på att skaffa Doom. Så tog jag hem Doom, kunde inte ens spela på sämsta grafiken eller någonting. Och det är det, jag kan inte rekommendera. Och så har jag just Doom på PS4, jag behövde bara stoppa in den och spela på en gång. Så för, om jag vilken konsol är jag rekommenderar? Jo, för mig personligen är det den som har de exklusiva spelen och som gör det lätt för mig att spela. Mm. PC gör inte lätt för mig Därför kan jag absolut inte rekommendera PC Jämfört med någon av de andra konsolerna mm. Mm. Jag förstår varför folk föredrar konsolerna och allt sånt där Men för mig är det För en som bara vill ha enkel gaming och sånt Då är inte PC optimalt, tyvärr mm. Bad News broker skriver också att Konsolen är ju en PC Fast en neddummad PC <laughs> Jag håller med och jag håller inte med I och med att Spelarna till konsolerna är ju mer eller mindre optimerade för den prestandan som konsolen ger. Mm. Mm. Och sen så har du mycket mer ja, vill du köra det på: alltså, Vill du att miljöerna ska vara lite snyggare, vill du att, att vapen ska ha lite mer detaljer om ja, du kör på PC? Absolut. Men det är men det är en smaksak. Du... Mm. Ja, när du tog upp tidigare med Xbox att. Kommer vi komma till den konsolerna byter ut sina som en PC? Mm. Det är min största mardröm just nu. Jag vill inte, för konsolspelande för mig är att det ska vara enkelt. Ja. Jag ska kunna köpa konsolen och vilket spel jag köper till den generationen så ska det funka. Mm. Mm. PC är mardrömmen för mig, det är helt tvärtom. <laughs> jag vet inte, jag sitter där och bara, jag är jätteintresserad av det här spelet, jag vet inte om det kommer funka. Nej. Enkelt. Och det spelar ingen roll hur snygg grafiken är Hur bra liksom prestandan är Hur smidigt det är att spela Om varje gång jag tar ett steg Så hackar det <här> För att jag inte har uppgraderat min dator <här> Och så bara okej okay, Men då ska jag ha ett grafikkort Vilket grafik skulle du ha? Jag ger upp äh, Skit stänger av åt helvete med hela skiten För jag är inte insatt i PC <här> <laughs> förlåt förlåt. jag, var jag läste chatten. Och sitter och läser oh, chatten? där jag ska bråk med dig snart. kommentaren i, i, i kväll uh, vi, måste, vi måste ändå peta på, på vad han skriver tidigare med just det här med 60 frames per second på @60Hz. Alltså det är väl ingen av oss som spelar FPS spel så att det vill egentligen eller inte på den nivån Eller på, den, på det sättet Så att det påverkar oss direkt Ja, nej, nej, nej Men jag förstår som sagt det, det, man, vi har, Alla vi tre har full förståelse För de som vill ha liksom, Det bästa av det bästa ah, ja, men, ja, Självklart, och jag, jag då, förstår då, då, då, då, Att spelar man FPS så vill man ju att självklart liksom. Att det ska flyta så snyggt det bara, mm. Alltså så mm. bra, äh, så snyggt så, Att det ska flyta, hel, helt klart Det håller jag med om, absolut mm. Men mig störde ju inte, tyvärr. Eller alltså jag, har, jag spelar inte de spelen som gör att jag behöver ha fler frames per second. Mm. Mm. Men, Men, för, för, för dig, Brad, Brad Nysprocker, som är ny, Färna, längst till vänster, Bilspels fantast. I mångt och mycket. Har breddat sig i senaste året eller så. <laughs> spelar i stort sett allt utom Frames, eller nej, ja, FPS, ja, ja, ja, ja, ja. i stort sett allt utom det. Men vi kan ju ta upp också från en väldigt klok man, nämligen Greg Miller som de flesta borde känna igen om vi ser på podcast. och det är ju att PC-spelandet är dött, och det är punkt och pricka. Vi sätter utropstecken och vi tackar för oss på den frågan. Ja. <laughs> yep. eh, oh. Men om nu som vi har hela den här frågan, vilken. Är nummer ett konsolen den här generationen. Om ni får måste välja en för att jag är elak Vilken väljer ni? Det behöver inte vara med stora marginal, men om ni skulle rekommendera en till någon. Vem vilken rekommenderar ni? Och just slutpunkten, det här är just varför jag gör som jag väljer som jag väljer. Fanan, du sitter och galvad, du kan få börja? Ja men jag alltså. Jag är. Jag försökte att skriva ner någonting innan det här, bara så jag skulle liksom ja. <laughs> komma ihåg vad jag tyckte. Eh, jag har skrivit PS4, eftersom att det är det jag spelar mest på. Eh, däremot så vill jag, jag, vill ju väldigt gärna ha PC med. För att det är många spel jag vill spela på PC. Det, det, det tråkiga är just det problemet som du har pratat om, Nico. Just det här att min PC som jag har idag, fixar inte de spel jag vill spela. Mm. Mm -hmm. Och jag har inte råd, tid och ork att uppgradera den. Mm -hmm. Nej. Äh, men jag måste. Äh, jag må, äh, PS4 är ju den bästa, enligt mig. Av de tre. Alltså av de här. Eller av den här generationen. Just mm. för att det är den jag använder absolut mest. Det, det är det jag måste gå på. Mm. Danny då. Jag håller, jag håller faktiskt med färgerna. Äh, PS4 mm. är den starkaste här och nu. I dagens läge är den mm. bäst. Sen vet vi inte hur det blir när, när Xbox One X kommer. Eh, hur Nej, väl den kommer kunna tävla med. ja men till exempel, som, de säger, som Phil Spencer har sagt att. Ja, men det ska ju bli. De ska tävla med PC nu. Det är så här, mm. men, jag tror inte riktigt på det. Eh, men här, vi får se, men här och nu måste jag säga att, att, att PS4 är den bästa sätt till. Ja men spel släppset till smidighet om det inte vore för att ha så jävla oskön dosa så. Ja. <laughs> ja. Eh, och jag håller ju exakt med er också det är PS4 och det är som jag sa upp tidigare det är för att det är PC, PS4 gör det lätt för mig att spela stoppa i skivan och det funkar på en gång mm. visst, vi har fortfarande som jag tog upp i ett tidigare avsnitt eh, det är installationer och det är dag ett uppdateringar det kan jag leva med det funkar i alla fall på en gång och två, det är exklusiva spelen Och det är A och O för mig Playstation 4 Exklusiva är så pass Mycket bättre än någonting annat PC, nu för att bli lite vän med Bad News eller Det är min Diablo Konsol, det är där jag spelar Diablo Så det är därför den finns kvar Förutom Twitch och och då vä vänta du vad för att den finns kvar Nu jävlar Snakar du jävlar jävla, Okej <skratt> <skratt> äh, vi, hade, vi hade en <skratt> omröstning också Tänkte ta den på en gång Nu när vi ändå är inne äh, Just den här man kunde gå in och rösta på Vilken som var Nummer ett äh, Ska vi hitta rätt? Här har vi den Och det är ju så spännande Oj vad spännande det är Resultaten lyder Oj oj, oj man blev ju inte chockad Oj oj oj På 0 procent Nintendo Switch. <laughs> Va? Har det inte på ens du varit och på den. Xbox One. Och så har vi ju då stå mellan PC och PlayStation 4. Det har varit tight. Det har varit tight. Men vinnande med 57% PlayStation 4. Åschot. <klaps> <klaps> Du, du är 43 alldeles förnöjd nu, Nico. Du är alldeles förnöjd. Jag börjar, jag börjar liksom redan nu tveka på om jag faktiskt har gjort helt fel nu. Du kommer aldrig få sluta höra det här, dessutom. Det, det, är det kommer liksom vara lite flukt. är inte hur det funkar. Äh, Längda ner sig. Det äh, är några som har skrivit in också. Äh, några som har motiverat av er lyssnare just vad ni väljer. Och vi kan börja med Björn Karlsson. Playstation 4 är bäst enligt mig. Har de bästa exklusiva titlarna vilket Xbox saknar enligt mig. Alla stora 3 d släpps där så behöver inte fler olika konsoler. Du kan köra Remote Play så många av spelen som, så du kan spela portabelt om du vill. Och Allt är till ett bra pris där vi som konsumenter än så länge inte behöver tänka på vilken version av konsolen vi har och klarar denna av spelet. Niklas Skog skriver Nintendo Ent Entertainment System Uber LS. <laughs> Eftersom det är fortfarande släppts spel till den nuvarande generationen. Jag... <laughs> uh Hunders Holtan Turman. Enkelt. Rätt och slätt PS4. Martin Ronestål. Lätt fråga. PS4. Uh, ska vi hoppa över de två sista? Nej, vi kör. Pardias <laughs> sjö. PC utan tvekan nummer ett. Kan användas som alla de andra Både med handkontroll eller med mus och tangentbord Sedan är utbudet av spel nästan till obegränsat det till, Dessutom är spelen billigare att köpa Ja det är det. Och John David Sundbris håller med Mattias Ovan PC på president eh, <laughs> Så absolut Det har varit väldigt delat och det, Man blev ju inte chockad att det har varit delat Alla har ju sin Men som vi har sagt tidigare är man inte ute efter de exekstiva, kolla vad polarna spelar och då är det ju den du ska välja. Så än så är det egentligen inte. Mm. <laughs> ja, äh... alltså vi måste peta på det här. Bad Brooklyn slänger in den bästa kommentaren någonsin igen bara. Det låter lite som en farsa. Jag förstår inte hur det funkar. så skiten kan dra åt helvete. Det, det är ni på <skratt> ett skal. Det är här... hur var det man blockade folk i. Det här? <skratt> <skratt> jag kände verkligen precis när han skrev det så här Han har slog huvudet på spiken direkt bara rakt av. Det där är nyckeln. Perfekt. Mm. <skratt> du har 106 andra avsnitt och försöker irritera det ännu mer på mig bara att köra. <skratt> Eh, uh, Danne, behövde du dra, eller? Ja, jag kommer, kommer pissa nu. Mm. men då tackar jag utan så utan jättemycket mig. för idag. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Ja, och det kommer ju troligtvis bli allt fler också, så jättekul att du var med och snacka. Tack, tack. Alla ses, puss hej, puss, hej. puss hej. Vi hoppar tillbaka till daglig ordning och kör vad vi har nördat, tänkte jag. Ja. Så, Fennan. Vad har du nördat för något? Uh, jo, äh, nu ska vi se. Jag ska ta mig tillbaka till mina anteckningar också. Så. Jo, jag, jag var ju tvungen att fortsätta, eller spela klart Level 22. Till, så att jag mm. är helt färdig med allt som går att göra i det i stort sett. Och eh, det lyckades jag med i helgen. Mm. Det tog en stund innan jag förstod mig på hur de här Jag pratade om det när vi när Första veckan hade spelare Det fanns ju liksom kassaskåp Eller så här, ja du skulle öppna på varje Varje våning för att få liksom någonting lite extra mm. jag, jag försökte och Jag lurade och jag, alltså jag stod och höll på och Försökte knäcka de här koderna Till förbannelse Men det är sex siffror som du, alltså, som du ska försöka hitta eller komma på Och enda tipset du får Eller enda hinten från början som du får Är att mm. tänk på personen Som borde ha satt den här koden Han har ju stått här där du står nu Och oftast blir de influerade Av grejer som finns runt omkring dig Så att jag provade ju med Jag tittade runt på skärmen och tänkte Åh det finns fyra stolar Det finns fem ja. bord Det finns tre tavlor Och en växt Så jag skriver in det det funkar ju inte. Så efter att stund så skedde ju det och körde igenom allt annat. Och tänkte så här, ah, men fan, jag måste lösa det här också. Uh, och tänkte, ah, men jag går in på en, en. Jag går in och kollar lite playthroughs eller walkthroughs liksom. Så kom jag in på en, en walkthrough som han gör exakt likadant som mig. Han skiter i kassaskåpen För att han kommer <laughs> okay. inte på hur, vad som ska göras. Däremot, mm. så medan jag sitter och tittar på honom spela. Då ser jag siffror dyka upp i, i huvudet, eller i spelet. Okej. Okay. Så det visar ju sig att jag ska ju inte. Det var ju, jag tänkte ju alldeles för jävla invecklat: Det, det är ju inte så att du ska, du ska räkna ut vilka grejer eller vilka detaljer du ska räkna. Utan det är snarare så att siffrorna står ju för fan. Bara du letar på, på banan. Okay. det Det alltså det är typ så Ja men på, på någon av nivåerna så är det så här det ligger typ en bok i första rummet uh -huh. du kommer till. På boken står det 45. Ba okej. Okay. Och till rum 2 eller 3 du kommer till liksom, eller på den här våningen som du måste ta dig till där står det typ på en affisch 15. Mm. Och på, i ett annat rum så kanske det står på alltså på på någon dataskärm så här 18. Och mm. de siffrorna ska du knappa in sen Men varför tror du att du missade dem där Just för att det är på vitan att det var så litet eller vad Nej, det? nej, nej, nej Jag tänkte inte på dem bara nej, det är Alltså bara... det var först att du var tvungen att se det sen, <laughs> sen slutade du aldrig se dem i stort sett Sen, sen kunde mm. du alltid hitta dem Men jag, jag gjorde ju så att jag spelade första, första nivån Och andra nivån tror jag Och försökte lura ut kassaskåpen Sen sket jag ju helt i dem så Nej, då okay. tänkte jag ju inte ens på att det skulle finnas några siffror. För jag tänkte att det här är ju skitinvecklat. Mm. Men, men det var ju inte så alldeles invecklat som man trodde. Det, det blir lite svårare, eller det blir rätt klurigt fram, eller längre fram på nivåerna också. Eh, det börja, de börjar slänga in bokstäver och lite sådana där saker som man. Man lär ju veta vilken plats i alfabetet alla bokstäver har och sånt där skit också. Ja. Så att men. Då var det riktigt roligt För då spelade jag om hela spelet i stort sett Och gick igenom alla nivåer En efter en då för att försöka hitta alla siffror Och, och klura ut koderna Det var, mm. jag tror En eller två koder Som jag var tvungen att kolla upp Alltså ta hjälp och verkligen kolla I vilken ordning de här siffrorna skulle stå Eller hur, alltså Jag hittade oftast siffrorna ja. Men jag, eller det är snarare så här Några av nivåerna så är det bokstäver Okej. Okay. Och det kan vara typ så här. BC står det någonstans. Eller TI. Mm. Och jag var tvungen att dubbelkolla om de skulle typ gångras med varandra. Plusas med varandra. Eller minus varandra. För att. Ja, äh, för att få ihop rätt siffra så att säga. Så mm, att det, okay. några av. Det, jag tror det var en eller två som jag var tvungen att kolla upp verkligen så här. Vad i helvete är det för någonting jag ska skriva för något? Men annars så gick det verkligen. Klura, kolla noga, tänka efter, räkna. Sen går det absolut att hitta alla koderna till, alltså går det absolut att hitta dem och Då var det en, en helt ny nivå till allting också mm. Sen eh, efter det så ja, har jag kört någon sån här spelar färdigt eh, race den här veckan tror jag För jag plockade <laughs> upp unshorted un också Trean mm. Och har äntligen spelat klart det Jag vet att det ligger långt efter dig Och jag, jag vet att du ska spela mer Eller prata mer om Chartered om en liten stund Men jag gör allt jag kan för att hinna i kap, Kan jag säga Jag eh, tycker du då? Det här, jag skulle säga att är det mest diffusa av de tre <laughs> okay. Eller av de fyra jag har spelat Ska jag säga eh, Ja, du hade ju spelat på Vitan Ja, eh, Golden, Golden Abyss Ja eh, Ett den Storyn känns si där, men det kan också vara för att jag har staplat Det har varit en ganska bra stund emellan Men mm. när jag plockade upp det här igen nu så satte jag mig faktiskt ner Kolla igenom alla cutscenes För det går ju att göra dessutom från huvudmenyn Går ja. det att kolla igenom alla cutscenes Eller i alla, alla fall de lite större story-cutscenesen Går det att kolla igenom Och mm. det gjorde jag, jag satte mig ner Det tog nog en halvtimme eller 45 minuter tror jag Och kolla igenom alla dem För att försöka sätta mig in i storyn igen det hjälpte inte skit mycket Dock så fastnade jag ju i Uncharted igen Om man säger så, av att titta på det här Så att det ja, ja. var ju bara bränna på För att liksom klara av spelet eh, Vad jag dock tycker är att det är jag, jag vill inte spoila någonting så Om det är någon som fortfarande spelar Eller vill spela igenom det Men bossen i slutet är mycket mycket lättare Än något annat spel Vill jag påstå Ska man försöka komma ihåg vem det är också Men det kan nog stämma alltså, det, det är bara något som jag tyckte i alla fall Jag upplevde den som mycket enklare än några av de andra Jag tror att slutbossen i Golden Abyss Är helt jävla Den är ju ap-svår ah, där, okay. där gäller det att naila precis allt På detaljen Kan ju det också ha mm. att göra med att jag körde på svårast... Eller jag har kört igenom den på svåraste svårighetsgraden också Men Nej, jag tyckte den var lite lättare Än vad jag förväntade mig Mm Sen också bara nämna så där att det, det, det fanns tillfällen i slutet av spelet. Du, ni som har spelat det kanske förstår, eh, som fick mig att nästan sluta spela bara rakt upp och ner. För att det, alltså, det var som en riktig käftsmäll faktiskt. Några, det, några riktiga mindfax i slutet. Som, som gör det liksom så här. Va, va, vad hände nu? <laughs> det det, det var bara så här jättekonstigt. Flickvännen stod precis bredvid mig och pratade med mig. Och jag bara så här slutade prata. För att en cutscene hade startat. Och jag stod ja. och tittade på den. Men jag lyssnade ju på flickvännen samtidigt. Och så bara ser jag vad som hände på skärmen. Och tänker så här. Vad i helvete? Vad hände nu? Vad, vad, vad ska jag ju Okej. Okay. Så att det, det, ja det händer en hel del. Ända in i slutet kan man säga. <laughs> ja det är bra. Eh Sen har jag även fortsatt lite grann, inte jättemycket, men på Beyond Good and Evil det mm. är om... bra, tycker du? Vad sa du? Tycker du fortfarande det är bra? Ja! Eh... Eller har du egentligen kommit in i att förstått att nej, det var ju inte så bra Ja, men det är ju skitbra, jag tycker verkligen det är askul Alltså, jag, jag vet inte vad det är, men jag tycker att det är jag tycker att det är roligt mm. eh, jag, jag vet inte om jag sa det sist, men jag har ju klarat första vad jag antar det riktiga uppdraget eh... Okej okay. Jag ska rädda min griskompis, eller farbror, eller vad det är De har, Han har blivit kidnappad och ska rädda honom nu Men för att göra det så måste jag samla ihop... Fick du... Började du samla på dem någon gång? De här kulorna, eller orbsen? Nej, jag tror inte det jag tror, Jo, jag, du har säkert fått någon av dem, men du tänkte inte på det För i början är det ingenting man fattar jo, man att man får ska man får ju ha. en av bossen Ja, exakt, exakt ja. Såna måste man, såna är skitbra att samla på nämligen För att du behöver mm. dem för att köpa utrustning Och för att ta dig vidare i spelet överhuvudtaget mm. Så att just nu håller jag på att åka runt på kartan Och försöker samla ihop så många sådana som möjligt För att jag kan ta mig vidare till, ja, till nästa uppdrag Om man säger så då mm, okay. Och det är väl i stort sett det jag har spelat den här veckan Utöver lite grejer som vi har spelat tillsammans Ja precis, så vi kan ju gå in på ett av spelen som jag tänkte ta upp tillsammans då, det är ju, vi har båda spelat Sonic Mania. Ja. Som är då det nya Sonic-spelet som har kommit eh, på det är väl till allihopa PS4, Xbox One, Nintendo Switch och PC. PC skulle ju bli försenat, tog vi upp i en tidigare nyhet, men det kommer ju dit. Men hallå, det är PC, allt bli försenat dit. <laughs> eh, vad tyckte du om Sonic Mania- geografiska känslan Ja, alltså jag, jag tyckte det var riktigt bra, verkligen Jag tyckte det var häftigt, det, det tog mig tillbaka till en, en Alltså Jag varte ju ganska ung igen I alla fall, skulle jag påstå mm. Jag tycker att jag fortfarande eller är ung redan som det är, men. Eh, nej men det tog mig tillbaka någonstans Det gjorde det eh, Vet inte vad jag riktigt tycker Om de nya banorna Dock Okay. För jag minns det inte som så här mycket kaos. Nej, vi kan som ju ta upp det, i det först Sonic och främst. Mania. Vi kan ju ta upp det att Sonic Mania ser ut som gamla första Sonic. Mm. Mm. Den grafiska stilen de går tillbaka till. Alldeles. Det känns precis som de spelen. Ja, och de har tagit de banorna men förlängt banorna. Mm. Mm. Så du har den första stadien när du kommer och du det börjar exakt som Sonic 1. Mm. Men sen har de förlängt den banan Så att du får lite nya grejer och sånt det, och det, Man ska inte bara säga att De har inte bara förlängt dem, de har ju ändrat På dem också på, alltså, Redan från början I stort sett det, det, mm. de, de är ju de väldigt, väldigt eh, Det är samma stil på banorna de, ja. de, Det är samma liksom Träden ser likadana ut, gräset ser likadant ut Det är samma fiender Men det är annorlunda Du, du kan inte lägga Du kan inte liksom Köra ettan, kräva in här och anta att det ska vara exakt lika. Mm. För att banen är ju annorlunda. Ja, det var lite kul för du sa ju ja, men här ska den här finnas den här typ 3-hopp och det var exakt likadant. Ja. Och sen direkt efter det bara. Nu stämmer det inte det. Nej, länge. Nej precis, vissa saker drats. hade de ju gjort väldigt, väldigt lika. Eller vissa saker var ja. ju väldigt, väldigt lika. Så var det ju absolut. Och sen efter varje bana nu så är det en miniboss mm. som inte har varit tidigare. Och eh, hur tyckte du då alltihop Om man säger minibossarna Tillsammans med banorna Hur tycker du allt det passar ihop? Jag tyckte början, alltså om man ska säga så här Jag, vet, jag kommer inte ihåg exakt hur långt jag tog mig in i spelet Men eh, de första banorna Som alltså, är i Gre eh, Green Hill Zone Eller vad det heter Jag tror det mm. första världen heter så eh, ja, Tycker jag var riktigt, riktigt bra Alltså det var klockrent, det var precis vad jag ville ha Av en ny, ny alltså man kände att det var nytt Samtidigt som det såg ut exakt som det jag ville ha Det kändes likadant För de har fått samma Sega knasiga styrning Så att de, ja. de, har, ju lyckats med, de har ju lyckats Göra en bra kopia utav det Om man säger så de, det, det kändes bara som ett kul Sonic-spel, absolut mm. Däremot så när vi kommer vidare till nästa värld Nu, nu minns inte jag vad de heter Men när vi, till nästa område Om man säger så det är där galenskapen börjar. Jag kommer inte ihåg att jag var så här lost när jag spelade original, alltså gamla Sonic. Nej. För att, alltså, jag visste ju inte vad jag var eller vart jag var på väg eller någonting ibland. Det, visst, man kan ju köra klassiskt och bara springa hoppa, köra, köra så mycket det går liksom. Fortsätta. Men du har ju ingen mm. aning om vad du siktar efter eller vad du letar efter, utan du bara springer ju. Det, och det, ty, det tyckte jag kändes, tog mig ur känslan lite grann. För att jag vill ändå mm. ha det här klassiska... Att jag ändå vet ish vart jag är på väg. På något vis. Och det tyckte jag man hade tappat bort lite grann. Det som jag tycker med spelet att det här är ju så... Det här är så man minns att Sonic var. När ja. du spelar gamla Sonic 1 och så går du tillbaka nu du, du, det kommer inte vara exakt samma känsla. Nej. Det här är, har de ju lyckats sätta det att det var så här det kändes. Mm, mm, Tyvärr så är inte jag ett Sonic fan så jag tycker inte banorna är roliga alls. Nej. Bossarna tyckte jag de var för de största delen bra. Mm. Det är lite klurigt och sådär men det är lika där det är klonkig styrning så det är, det är inte alltid kul. Man ska träffa en boll som håller på att snurrar. Och tar du två steg då har du helt plötsligt tagit fem steg för ah. dosen liksom drar iväg lite. Men sen var det som du kom lite längre med mig där du fick spela fyra i rad mot en boss. Mm -hmm. Varför? Jag tycker inte det passade in alls på ett sätt. Liksom, Det, det, det förstod jag inte riktigt men är man ett Sonic-fan så jag tycker, jag tyckte det här var ett av de roligare Sonic-spel jag har spelat på senare år. Mm -hmm. Men det som tar bort mig det här är att jag inte tycker om Sonic så... För mig är det inte, jag förut mera klassiska, bättre utförda Mario-liknande, där du verkligen har, det, det behöver inte gå snabbt hela tiden, utan du springer intakt din takt, men det känns ändå som att du hela tiden har kontroll. För precis som du tog, tog upp, alltså det var så det fanns så många olika vägar och det ja. gick fort ibland och man snurrade runt och till slut visste man inte var som man var i det här spelet. Nej men exakt, för, för det, det är som sagt det kan vara jag som inte kommer ihåg det ordentligt Heller, mm. så att det var samma galenskap tidigare också Men jag vill ju ändå komma ihåg att det var just som du säger det, det, Man hade ju någon koll på vart man skulle Och i mm. vissa lägen så kommer jag ihåg att absolut Man sprang emot någon sån jävla fjäderbelastad grej i sidan Så du rullar iväg uta helvete Men ja. oftast så var det liksom, du studsade ett par gånger Ding, ding, ding, ding, ding, och så stopp Och sen kunde du fortsätta springa liksom åt höger Alltså, eller alltså, fortsätta... I banans längd liksom Eller fortsätta i på mm. banan Här känns det som att här ska du helt plötsligt hoppa uppåt en bit Sen ska du hoppa tillbaka en bit För sen springa åt andra hållet För sen göra någon jävla frivålt över någonting Och ner i någon kanon för att skjutas åt något håll Man säger, Vad va, va händer nu? För det var någon bana där Där jag tror jag sköts från kanon till kanon Säkert fem gånger Och jag fattar jävla inte var jag var någonstans <laughs> Men jag, jag, jag förstod inte och det kändes inte... Det, nej, det kändes så sådär skulle jag vilja säga men, men jag som tycker om Sonic som karaktär Tycker att det var ju, det är ju ett kul spel mm. det, det är absolut ett spel jag skulle kunna lägga ner ganska mycket tid i Om jag hade haft det Eller alltså om jag skulle köpa det så. Alltså, det kändes ju värt det, det tycker jag Det är godkänt av det. helt Ja, här. exakt, det, det är det absolut mm. Godkänt är det absolut Men... Det är fortfarande lite, lite frågetecken runt varför, vissa val Varför gjorde man dem, eller varför valde man på detta viset mm. Jag gillar retrokänslan av det men som sagt, det, det är inte rätt spel för mig Nej. Men ett spel som alla vet som har lyssnat på ett här ett tag, jag älskar Uncharted, och jag har spelat Uncharted The Lost Legacy som har kommit precis Ja uh, och i det här spelet, Nathan Drakes Historia utan att spoila någonting Den är över den Jag tänkte säga, spoiler du nu, då kommer jag på riktigt att åka, Då kommer jag komma hem till dig i natt Nej, nej jag tänker inte spoila någonting nej, där bra. Utan här så får man ju spela som Chloe, som mm. har varit med i tidigare spel Ja Och man, ofta som i de gamla Spelen, i första spelen, då hade du Du hade ju, vad heter det Sam, och du, nej Hjälp, gubben Sally Sally, tack. Du hade Sally och du hade Drake liksom som sprang runt och mm, lite snackade mm. och sånt där. Här har du Chloe och så har du Nadine. Okay. Ja, du har inte träffat på Nadine utan hon Nej. kommer i fyran. Ah, okej. Okay. Och det här är då de två och de gör sina egna lilla story. Mm, mm. Spelet är, för mig tog du runt 6-7 timmar att klara och då gjorde jag, jag letade inte efter några skatter eller någonting. Nej. Utan jag körde bara igenom storren. Har man spelat Shadow 4 så har du spelat The Lost Legacy för det är exakt likadant uppbyggnad. Jaha. Det är liksom eh, pusslerna hur fighterna eh, klättringen, allt i spelet har du gjort förut så du kommer inte stöta på någonting nytt. Det, det här pratades första gången som ett DLC att det bara skulle vara ett DLC. Mm. Sen började de spåra ut på det att det skulle vara som ett helt nytt spel. Visst, den har längden som ett många nya spel Men det här är Ancharted 4,5 okay. Det är inte mer än det Så man ska absolut inte förvänta sig mer än det Nej Men det betyder inte att spelet är dåligt Spelet är jättebra Eftersom Ancharted är jättebra med pussel och allting Men du kommer aldrig stöta på någonting helt nytt Nej, nej Och vi tog upp tidigare, eller jag tog upp tidigare en nyhet Att de hade pratat om att de hade en öppen värld för första gången mm. Och det hade de lite i Ancharted 4 också om Man kom ut på en, som en savann Mm här är det exakt likadan. Visst, det är en öppen värld och du kör en Jeep. Men det är fortfarande, du kan inte åka överallt utan du har bara vissa korridorer att följa. Ja. Och sen är det vatten runt om, du kan åka runt på vattnet men åker du utanför, ja men då åker du ner för ett stup. Så du har fortfarande <här> korridorer, så det är ingen öppen värld utan det var rent skitsnack. <här> det låter bra att säga att man har en öppen värld. Man säger så. Ja, precis. För det är det som är normen nu, alla ska ha det. Nej, nej. Anshade, det är väldigt liksom, direkta korridorer. ja. Det enda som jag saknar från gamla spelen. Och det är det enda för jag tycker storyn allt var helt okej okay och karaktären är bra. Men det är humorn. Okay. Den här humorn man har hela tiden med Nathan Drake. När han går och pratar för sig själv, var det här. Ja. Jag märkte på en gång att den, den det är lilla Gör så oerhört mycket med den här spelserien och mm. det saknar jag nu eftersom det är exakt likadant. Mm. Och när man klettar runt och gör lite sånt här man har inte den här humorn som man kan sitta och godva sig själv och sånt. Det kommer lite i slutet och mot slutet att spela lite mer humor att några så här punchlines och sånt. Mm. Men absolut största delen så är det inte det utan det är mycket mer seriöst och liknande. Men vad fan jag vill ju minnas Chloe som ändå alltså varför skulle lite de inte? Ja, men mm. alltså varför skulle de inte kunna lägga samma filter eller vad man ska kalla det på på henne som de gjorde på Nathan för att jag tycker ändå hon hon skulle ju lätt klara av det. Absolut. Och det gör de lite senare, spelar lite små grejer. Mm -hmm. Men ofta, men inte på samma nivå för Nathan pratar väldigt mycket med sig själv. Det gör inte hon är. Ah, Men här ja. har du hela tiden Nadine med dig. Mm -hmm. Men hon är inte en rolig karaktär. Utan hon, tyvärr var det i firan, Hon, Jag kommer inte ens ihåg henne, om jag ska vara helt ärlig. Utan jag, när jag ser henne så liksom, ja men det är ju hon. Men jag kommer inte ihåg någonting från henne ur fyr, fjärde spelet. Ja okay. okej. När de kommer med, när de pratar om vad som hände i fjärde spelet i den här liksom. Ja men, för hon har ju träffat Nathan och de här. Mm -hmm. Och då bara, just det, åh, just det. Ingenting jag kommer ihåg för hon la man inte märke till. Och det är lite likadant här, att man lägger inte jättemycket. Man får lite mer av den karaktären, men det ger inte utan det är Chloe som man bryr sig om. Medin är bara där ändå, och eftersom då kan man inte få det här bandet som Salli och Nacer, att de liksom höll på att latcha lite mot varandra och sånt. Mm. Man får inte det bandet längre och det är det som är det negativa. Tyvärr. Synd, verkligen synd. Mm. Så det är ett jättebra spel och Spelar man Uncharted och älskar de spelen Då ska man spela här också För det är ju ändå 6-7 timmar mer I en Uncharted-världen mm, mm. Men det är ju ingen sån här fullträff Som de andra spelen är tycker jag Nej. Utan det här Det är en 4,5, det här är ett DLC mm. Utan det är bara en liten förlängning eh, Kommer med en Uncharted i framtiden Även om det inte är Nathan Så hoppas jag att de hittar rätt karaktärer För det märktes nu att De har grunden och allting men jag har aldrig tänkt på hur viktiga karaktärerna är för jag, man har alltid älskat karaktärerna. Men det där lilla just humorgrejen, hur viktigt det ändå, hur jag kände det på en gång bara. Wow, det var en större del än vad jag någonsin hade trott. Ja. Men om du äh... säger så, här, skulle de kunna gå vidare med Chloe tror du? Skulle de kunna börja Absolut. om liksom med alltså köra ett, ett, ett eget. Det behöver kanske inte ens vara en charter utan bara skulle de kunna ta henne som huvudperson, bättra på det, alltså just det här som du säger, lägg till den där lilla extra kryddan. Mm. Och så köra med henne istället. Ja, precis. Men visst, de har sa sagt att de inte ska ha Nathan tidigare. Jag tänker inte spoila någonting för dig. Nej, nej. Men om vi säger till exempel en Sally-karaktär eller någon ja. liknande som... Även de är lite rappa i käften. Ja, men exakt, Absolut. exakt. Absolut, Chloe är ett jättebra alternativ. Och här växte hon ännu mer. Man fick den här seriösa delen. Man fick mm. humordelen, Man fick mycket mer av henne. Och jag älskar Chloe som karaktär. Mm, mm. Men Din var inte den rätta att ha vis Inte som en sida... Att hon är med i spelet, det gör ingenting Men inte så pass, utan då hade jag heller haft någon annan Ja, ja. ja för, jag, för jag ser det redan Jag skulle kunna se det framför mig redan nu För hon är väl I alla de tidigare spelen så porträtteras hon ju som reporter Och jag menar, det skulle ju gå att köra någonting på det spåret Alltså hela den biten mm. Och köra liknande grejer Bara det att hon ska rapportera på saker som händer Och sker Så det skulle ju kunna vara Jag skulle lätt kunna plocka upp ett sånt spel Mm, absolut Nej, men som sagt, du har ju lånat det av mig nu så fort du har klar att h34. Eh, men som sagt, det, det är ingen stress utan det här är 4,5. Ja, ja. Det är lite tillägg. Men du ska spela det efter 4. För det, det är lite grejer som har med det som de diskuterar som du kommer tappa annars. Ja, okay, ja, även, ja. Om det, även om det är en stand standalone så tar de upp grejer som händer liksom. Mm. Ja, nej, jag ska ta och ploppa. I, jag ska ta och ploppa i fyran så snart som möjligt och försöka. Ja, hålla lite hastighet på det så att jag hinner i kapp Absolut Men vi hade ju i Fredags våran första Spelkväll tillsammans Ja Första som om ni har kollat på de videorna Det har varit jättepixlat Jag vet inte vad som hände med streamen men det är nästa, mot slutet så kunde man inte se någonting nästan för att det hackade för mycket. Oj, okay. Och jag håller på med min IT-support-junten att försöka lista ut det. Eftersom han streamar själv och sånt, så vi håller på att diskutera och, och försöka lösa det här. Men som sagt, jag kan ingenting om PC så jag hoppas att han kan hjälpa mig och vi löser det till nästa stream. Ja. Men eh, ni kan ju fortfarande höra hur jag äger, så det är det, är det som är det viktiga. Ja, ja, ja, ja. Gå in och titta på den. Gå in och titta på streamen ska ni få se. Äga, kan jag tycka är fel ord? Äga kan jag tycka är fel. Jag har pratat om de här spelen tidigare. Nu vill vi ha din take på det. Vi börjar med Injustice 2. Vad tyckte du om DCs Fighting-spel? Jo, men jag tyckte det var bra. Eller alltså. Det, det, det, det var ju en bra. Det var ju ett bra Fighting-spel, absolut. Mm. Eh, Vet dock inte vad jag tycker om eh, vad ska man säga, v vad kallar man det för specialattackerna, eller alltså de här eh, det var en hel de del konstiga det var en hel del konstiga vanliga, saker, man. om man säger så som ja, jag vet för, inte hur jag vi vill ställa mig det. till egentligen ja. Vi kan ju säga det, det här är ju vad heter Netherrealm Studio, de ser ju Mortal Kombat mm, mm. så då har man lite mer tanke. vilka specialkrafter, du tänker, är det just de här när man, om vi säger, att skicka grejer mitt i fighten, eller är det super, super? man har ju en ultra Både, och, fa du... Både okay. och faktiskt För att ultra, ultra, ultran liksom Den här asattacken mm. Den är ju skitskum att det ska vara För jag tyckte den laddade upp fort så in i helvetet till att börja med Okej okay. Alltså just att det gick Jag menar vissa av våra fighter som du och jag körde Så tyckte jag fan vi an oh no. använder dem två gånger per Alltså per runda liksom okay. <laughs> Och då, då känner jag så här, Två sådana attacker på en runda Då är man ju död Mm. Alltså, då är ju hela livet borta ju. Eh, och vissa av dem kanske var lite starka, enligt mig. Jag tycker att eh, har man ha halva livet kvar, då tycker inte jag att man ska dö. Men. Pff, vad vet jag? Vad vet jag? Eh, nej, men det var, det var ju skitroligt. Jag tyckte faktiskt det var, det var riktigt bra. Det var spännande. Mm. Det var skitkul att se alla, alla karaktärer. Alltså, de har ju ändå lagt ner en hel del energi på att liksom få upp så pass många karaktärer och. Ändå gör, gör de så pass unika ändå, skulle jag vilja säga. Mm. För jag tycker inte att det var det var inte jättemånga av karaktärerna som var lika varandra. Alltså i, i fightingen heller. Kanske mm. i styrningen av fightingen, men inte i själva inte, inte i vad de faktiskt gjorde för någonting. Jag tyckte ändå ja, att de hade precis. gjort det väldigt unikt. Så det tyckte de gjorde jätte jättebra. Mm. Absolut. Jo, och det är det jag älskar ju det här spelet och du har ju inte fått testa att storyn och det som är en jättestor del är just Justice 2, att för att vara ett fightingspel så är det jätte, jättebra berättelse och sånt. Mm, mm, men ja, det är kul, men det är som vi har sagt fighting är kanske lite klumpig och just det här att skicka in och använda liksom, den interaktiva bakgrunden mm. det är lite klumpigt det också ibland men vi hade ju kul och vi stötte inte på allt för mycket problem tycker jag i alla fall. Nej, nej det är eh, så det, det är ett kul fightingspel, men man kanske inte ska ha allt för höga förhoppningar heller. Det, är, det flyter inte lika, jag tycker personligen, att Mortal Kombat flyter på bättre. Mm. Men där, det, där är det lite mer att, där vet man exakt hur karaktären är uppbyggnad. Liksom för de har ju sina speciella. Ja. Sub-Zero, han är bara is. Vi har ja. Scorpio, han är eld, och så har sitt svärd. Medan kör man Superman, ja men då har man is och du har laser och du har allt det där <laughs> ja. Men att veta exakt hur man gör allting och det är lite klumpigt men det är ett jättebra spel Men om vi hoppar över till andra som spelar tecken 7 mm. För de flesta har ju spelat tecken, och du vet jag har spelat tecken. Hur är det här spelet jämfört med de andra tecken och liknande? Alltså enligt mig så är det ju stort sett samma spel Ja. Ja, <laughs> alltså, men så, så vet jag. Det är väl det är väl lite snyggare det kan jag tycka absolut. Mm. Nu ska vi inte säga att jag är någon jättespelare av tecken. Jag tycker att tecken är mitt fighting spel om jag ska säga så då. Det är det mm. spelet jag har det fighting spelet jag har spelat. Men det betyder ju inte att jag har några mängder med timmar i det. Så att okay. när, jag säger, när jag säger att jag tycker att det ser exakt likadant ut då är det för mitt öga såklart och min åsikt det är, jag lovar, jag har säkerligen fel, för det är säkert jättemycket som är olika. Men mm. i mina ögon så är tecken är tecken, skulle jag vilja säga. Det är lite snyggare, det är lite bättre, det är, kanske flyter lite snyggare, men annars är det väldigt, väldigt lika. Mm. Så du stod där och vid när vi diskuterade att du funderade på att skaffa en, ja. är det tecken som gäller då eller? Jag har fortfarande inte kunnat bestämma mig faktiskt Just alltså, för att cool. de är så pass Du har Injustice Där har du ju hela den här One man army Alltså du, du kan få spela med en karaktär Du kan få levla, du kan få bygga upp hela den biten Precis som du har pratat om också Och köra mm. online och, och hela Alltså allt det tecken så har du ju din karaktär Alltså där har du ju egentligen ingenting att bygga på på det sättet Alltså självklart bygga på mig själv Alltså ja. lära mig kombos, lära mig allt eller så verkligen gå vidare, gå in på djupet Det måste jag ju göra i Injustice 2 också, ja Men det är lättare att hålla i ett spel Eller fortsätta ett spel När du hela tiden kan uppgradera saker Eller ändra på någonting Eller göra någonting I mitt tycke Men jag... Så därav är det så här att det kan inte riktigt bestämma mig än. Jag står och lutar lite fram och tillbaka om vilket ja. av dem det, utav dem det blir. Eh, med tanke på hur, hur tight det var mellan dig och mig. Däremot nu när vi spelar. Mm. För det var ändå så. Du, du vann ja, du ledde ja. ja. Du är bättre, det måste jag säga. Lyssna noga för det är inte. Jag kommer inte att säga det många gånger till. Du, du är bättre. Men det var så pass tight tyckte jag. Mm. Att med lite, lite träning Så kan det bli riktigt roligt Om man säger så, det var skitkul nu också Men jag, jag fick liksom Den här lilla, fan man kanske skulle ha Ett fightingspel och ändå träna lite Lite då och då liksom, bara för att. Ja. Jo, vi hade Jäkligt jämt och vi hade jättekul med det Men jag tänkte bara för er som inte har Lyssnat på tidigare eller någonting Det som vi tog upp här med att man i Injustice som jag har tagit upp mm -hmm. Kläden och sånt där Har ett, vet System de, Den kan öka på styrka Det är RPG-system Kan öka på din styrka eller din defense Eller liknande I tecken, där kan du få nya kläder mm. Men de ändrar inte din liksom, Statistik någonting Nej. Men det gör det Injustice och det är det som är skillnaden ja. Just på den delen Så även om i båda spelen kan man göra sin karaktär Unik i klädsel Men i Injustice så ändrar det även Hur du slåss och sånt där Ja men exakt, exakt Och, och det gör det ju ändå till två olika spel På det sättet, vill jag tycka Absolut eh, Ja nej, jag har inte kunnat bestämt mig än det, det, vi, vi får se när det blir Men Ett fightingspel ska jag ha så, så, så, så säger vi Då får man helt enkelt fortsätta följa oss <laughs> vi där så får man höra ett annat avsnitt sista som vi ska ta upp här då mm. och det är att vi var ju på bio igår, ja. vi var ju äntligen och såg The Dark Tower, Stephen Kings bokserie som nu har blivit film ja. du har ju läst en del av böckerna, ja. jag kom inte ens igenom första ljudboken <laughs> ja. jag tänkte ge dig helt enkelt micken och säga förklara filmen och börja lite vad du tyckte om det hela Alltså, om vi ska... Vi, du menar jag, vi ska försöka förklara vad, vad filmen går ut på, alltså. Ja. Eh, jo, men du... I filmen så följer du ju... I stort sett så får vi ju träffa på pojke... En, en liten pojke, Jake, eller en liten pojke. Han måste ju vara i tonåren, någonting. Ja, någonting. 16-17 eh, eller något. Sånt ja, men där någonstans i alla fall. Eh, som har mardrömmar. Eller drömmer en jävla massa. Eh, där hans det får reda på det ganska snart. Du ser. Eh, vet det, egentligen ser det så att du ser mellan världar. Du ser vad som. Han ser vad som händer i en annan värld. Eh, han börjar drömma om en man i svart. Han börjar drömma om en revolverman. Eh, och hela den biten. Och det är där filmen börjar egentligen. Mm. Det, det handlar om den här pojken och hans. Eh, Vilja att rädda mänskligheten eller universum eller vad man ska kalla det för. Sen vet mm. jag inte om jag vill säga så mycket mer om, om vad som faktiskt händer. För att han. Mer än så behöver du inte veta när du går in i filmen egentligen. Alltså, det man kan behöva. Det är ja, precis. Det, det som man kan behöva veta Det är att den, den mannen är svart. Mm. Det är liksom. Han vill. Ja, förstöra. Eftersom han den här. Graben kan se genom olika världar. Ah. Mannen i svart vill förstöra alla världar kan man ju säga. Det, det, det, det kan ju vara. Nu är. Nu, ja. Jag har varit överraskad. Han drömmer faktiskt. Det är snarare så här. Han drömmer faktiskt om, om ett torn. Mm. Ja. The Dark Tower. Eh, tornet får du reda på är det som skyddar universum mot allt ont. Mot alla, alla hemskheter som finns utanför universum. Mannen i svart vill. Skjuta, eller vill bränna ner tornet eller vill liksom förstöra tornet för att släppa in allt in i universum. Alltså, och det är mm. demoner, det är all, allt hemskt du kan tänka dig. Vill han släppa in för att då helt plötsligt kan han styra, eller så kan han styra och ställa. För att mannen i svart är magiker mm. och kan i stort sett be vem som helst att göra precis vad han vill. Det finns de som har makten att stå emot honom, ja. Men väldigt få skulle jag vilja påstå. Mm. Och ja, precis, så det är det som vi har Lilgraben och vi har Revolvermannen som ska sätta stopp för det. Här. Ja, det är korta drag i filmen. Ja. Du som har läst böckerna utan att säga någonting vad som händer där i, hur tycker du det jämförs med filmen? Jag tycker de har gjort det här sjukt snyggt. Mm. Enligt mig. Det är inte jättelika boken, eller böckerna. Vi eh, ska säga så här jag har, jag har läst de första tre, tror jag det är. Ja, de första tre böckerna. Eh, mycket sak, Många saker är taget från böckerna. Eh, ingenting är exakt som i böckerna. Men tillräckligt lika för att har du läst den så, så köper du det de har gjort. Mm. Jag, vilja jag tyckte säga. Att du tog upp en väldigt bra grej igår När vi mm. snackade lite Och det var just att I filmen följer man pojken Aa. I böcker man följer man revolvermannen Exakt, exakt och Hela den här filmen, filmen, hela filmen börjar ju med Och bygger ju upp hela alltihopa Med, med Jake Den här pojken mm. Du följer ju honom Du får reda på hur jobbigt han har haft det Med de här mardrömmarna Med de här grejerna Allt, alltså he hela den biten Hur det har påverkat honom mm. eh, Böckerna gör liknande fast med Roland. Mm. Revolvermannen. Det är, alltså du du får reda på en jäkla massa om honom, du får följa hans resa äh, hela den biten så det är det jag tycker de har gjort ett snyggt. Det, ingenting är exakt lika. Det känns verkligen som att de som har de som enligt mig så de som har gjort filmen känns det som att de har läst böckerna och tänkt så här att fan vi kan inte göra exakt det här. Det, det, det kommer inte att gå bra. Ingen har någonsin lyckats med att göra en film rakt av på en bok. Så ja. därför gör vi så här istället. Vi tar den här delen som inte förklaras i boken och så skriver vi en egen bit. Vi, vi skriver det här så att det passar mm. in i boken men de liksom är ändå isär ifrån varandra. Och det tycker jag om gjorde jättejättesnygt. Åtminstone är den första delen av både filmen och bok böckerna, så att säga. Absolut. Och jag har ju inte läst så att jag lyssnar lite i boken, men inte kommit så långt. För mig är filmen, det är en bra actionrulle och och sådär. De har mm. en bra berättelse och allt. Tyvärr så är det som klassiskt nu för tiden. Alldeles för mycket på alldeles för kort tid. Mm, mm. Det som försvinner är själva karaktärsuppbyggnaderna. Det försvinner jättemycket. Mm. Jag skulle vilja ha mer av Mannen är svart hur hemskan är. Mm. Det skulle jag vilja ha mer av. Jag skulle vilja ha mer av Rolands uppbyggnad mm, för mm. att vara revolvermannen och allt det där. Och Jake, jag skulle liksom ja lite mer hur han är som karaktär så att man fick mer av Jake, men jag skulle ha mer av de andra också. Mm, mm. Action och sånt är snyggt gjort. Vi tog upp det i någon trailer hur vi tyckte vissa grejer såg bergsha ut. Samma sak, och just de scenarna var det som var bäst i trailen. Eller det som var bäst i trailen var det som var bäst i filmen. Ja. Allt under den scenen var inte dåligt och vissa var coola grejer. Men just det där när man såg i trailen han laddade om med skott i luften och så äh, sånt. Det var lite grinchvarning liksom man vi satt där och Absolut. Det kanske inte riktigt in. Jag tycker dock att det var väldigt, väldigt onödigt. Väldigt, mm. väldigt onödigt. Hela den omladdningen. Mm. Eh, alltså jag vill, eh, för att... Det här är en grej som stör mig lite grann. För att i boken, så... Alltså det här är ingen spoiler, för det här är den mest meningslösa detaljen i hela, både boken och filmen. Men uh. han gör ju... I boken så är han ju alltså så pass intränad, den här revolvermannen. Alltså han har... Det här 10 timmars grejen, det har han lyckats med, om vi säger så. Han har spenderat 10 timmar med att ladda de här jävla revolvrarna. Så att i boken så får i alla fall jag synen framför mig att han, han laddar om båda revolvrarna samtidigt med varsin hand, medan han har dem i händerna. Mm. Varför skulle han då då behöva de här jävla snabbladdningsgrejerna och ännu värre varför skulle han behöva kasta upp dem i luften? När du ändå ser honom dessutom göra det, bara klicka ur kolven och eller, klicka ur dem och bara skjuta i dem och köra vidare. För att det finns ett ögonblick i filmen där han sätter fart på, jag kommer inte aldrig ihåg vad de heter. Vad fan heter den där du står Magasinet, ja, ja. alltså ja, ja, hylsorna, ja. ja, där du stoppar i hylsorna Han sätter fart på den och så laddar han på alltihop Visst han använder båda händerna men Det är ja. gjort på två sekunder Det är skitsnyggt gjort verkligen tycker jag Det är snyggt, Det är skitbalt. Varför inte bara göra hans dubbelhandsladdning istället Som de skriver om i boken mm. Istället för att hålla på att kasta kulor upp i luften Och bara mm. Det, ja, det var ja, E Jo, ja, för just under den scenen då är omladdningarna som var berst Men när han ja. skjuter det var bra gjort. Så man, ja, absolut. Varför är vi överhuvudtaget har med det liksom? Exakt, exakt. man behöver inte se att han om hela tiden. Så, <laughs> ja, visst. För i, äh, för, för, i boken, för i boken faktiskt, det, det ska ju försvara lite grann. För att i boken så skriver, de, skriver, han äh, äh, skriver Stephen King en hel del om just hans revolvrar. Om hans, ja. alltså äh, ja, men hela, hela hans relation med de här revolverna och med träningen som hör till det. Mm. Och, och, och då, i boken förstår jag verkligen varför han vill lägga vikten på att det här är hans liv. Mm. Och därför, det här kan han, det här är liksom, det här är, det här är hans grej, verkligen. Men i filmen här så har de ju inte byggt upp det på det sättet, riktigt. Så ja. därför hade de absolut inte behövt det här, för att det, det där, den gav ju ingenting, Nej. riktigt. Det är ju det är precis som Hårsta säger, det är bara för att det är coolt. Att han ska ja. få kasta runt skit i luften. Men ja, det, det är detalj... Det här är, det här är att peta på detaljer skulle jag vilja säga. Alltså, men det enda negativa jag har med filmen är att det är alldeles för mycket på alldeles för kort tid för jag vill ha mer större utveckling. Mm. Men det mm. är ju för att skådespelarkaraktärerna är så pass bra som man vill ha mer. Mm. Och det är ju det för... Vad är det? det var en och en halv timme som de har ja. tyckte in väldigt mycket på. Och jag vill, jag vill ha mer av äh, Matthew McConaughey som The Man in Black. När han kommer in där liksom I wanna destroy the tower All right, or ride, ride, Det vill man höra mer av liksom. ja. Men jag tyckte han, var, han gjorde en jättebra roll eh, Idris Elba heter han va ja. gjorde en jättebra roll, Men de syntes för lite Och man fick inte den här uppbyggnaden Som jag vill ha De här två, om det här hade blivit en tv-serie Istället som man får hela den uppbyggnaden Då hade det liksom varit en stor HBO-klassiker liksom mm, mm. Men nu var det en och en halv timme Och försöker klicka in allt ihop. Det blev alldeles för kort tid för mig. Jag tycker fortfarande det var en bra actionrulle och sånt där. Men jag gick därifrån som att jag var inte riktigt nöjd med det stora hela. Jag var nöjd över skjutscenen och sånt, att det var snyggt gjort. Och jag fick storyn berättad för mig, så jag förstår allting. Mm. Men jag kände ändå att karaktärsutvecklingen fattades helt. Ja. Jag kan bara säga som att... Jag kommer att sätta mig och läsa igenom resten. Eh, så enkelt är det. Bara av att se mm. den här filmen gjorde det mig så pass mycket mer taggad på det här universumet. Eh, mm. Däremot så måste jag säga att jag tycker att filmen är faktiskt riktigt bra. Jag tycker om att den var en och en halv timme lång. Eh, mm. Jag håller med dig, Nico. Ja, den är kort. Ja, jag hade velat sett mer av Mannen i svart. Jag hade velat sett mer av hans... Varför han ville göra det här lite mera. Eh, jag hade nästan velat ha sett Matthew McConaughey lite mörkare. Alltså verkligen okay. lite mer önskefull. Eh, för att jag, han kan det. Jag mm. tycker att Matthew McConaughey, alltså hans blick kan verkligen säga 10 000 ord. Bara av att titta. Han behöver inte mm. öppna munnen. Så att, det hade jag vilja sett lite mer utav Men mm. jag tycker, verkligen, jag tycker att det är en bra film. Jag tycker att den representerar vad, vad jag har läst Av bokserien Tycker jag den representerar mm. riktigt bra Ändå det, Jag accepterar den som film Absolut Och jag tycker den var riktigt jag, jag, jag, jag, Däremot så skulle jag vilja se mer Utav det här mm. Absolut Ämen, jag, jag håller med Det här är en film man ska gå och se Det är en värdig biofilm Mm men ja, var beredd på att du kommer tycka den är kort du också om du går och ser den. Och precis som du sa, jag behövde inte att Messi Kuhana skulle vara mer ondare. Allt jag hade behövt var att se mer av honom. För det ja. fanns vissa scener där man fick... Han, han är inte ond som liksom, att det sticker ut utan han är mer ett psycho. Liksom. Ja, exakt, exakt. Och det gillade jag väldigt mycket. Men ja. som sagt, mer av den varan hade ju... En två timmars film med mer av honom, då hade jag varit nöjd. Det var lite lite nu liksom Ja mm, mm. ah, men bara nej den. Så kommer den en förlängd variation på blu-ray eller dvd Och det är mer av honom Då kommer jag vara nöjd liksom ja, Det här är nog faktiskt en av få filmer som jag eh, kan tänka mig och eh, Till och med gå och titta en gång till på bio, faktiskt okay. eh, för att, Men det kan också ha att göra med att jag är färgad av att jag tycker om det här universumet Jag, jag, ja. jag tycker att det är häftigt, jag tycker att den är Ja, jag älskar hela den världen på något vis mm. Så att det kan vara därför jag vill se det igen Men det är en värd film att se Det är det, absolut Så du ger den en tumme upp? Ja, ah, ja ah, ah, ah. två till två och med kommer. kan han få ah, om mig får den en tumme upp Och förlängda versionen så kommer jag på Blu-ray få väl två Om, om jag har tur <laughs> Däremot så måste jag säga Nico, jag tycker du ska ge den ett försök till och lyssna på Jag blev intresserad att ta upp den igen därifrån Jag slutar just för att få reda på mer För jag kommer ju som sagt inte ens till delen där ungen dyker upp Exakt jag fick upp det Så ja, jag funderar på det Men just nu är det så mycket annat så, Men jag har faktiskt varit sugen på att ta upp dig på Storytel igen Och ja. fortsätta lyssna Ja, jag, jag är väldigt, väldigt nära Även fast jag inte Vad ska man säga Även fast jag inte har lika stor möjlighet idag Som jag hade för några år sedan Att lyssna på böcker på dagarna så är jag väldigt nära på att gå in och förnya mitt, eh, min prenumeration hos just Storytel För att kunna <laughs> lyssna klart på de här, eller lyssna igenom alla Jag har mm. inte alla böckerna nämligen, så det är därför jag skulle vara ännu bättre att kunna lyssna på dem mm, Absolut eh, Ska vi hoppa in i nyheter då? Ja Och eh, första nyheten tänkte jag ta upp är att under Gamescom visades gameplay på spelet Bio Mutant. Och varför jag vet upp den här, det var ju för att vi tog upp den här nyheten förra veckan. Men då hade inte gameplayen kommit upp så visade ju där, hur, hur ska det bli? Och hur var kommer spelet? Nu har vi fått sett gameplay. Vad tyckte du om det vi fick se? Alltså, eh, jag var taggad på trailern till spelet. Nu vill jag bara att det dyker upp. Jag förstår. Mm. Vad, vad väntar de på. Ge mig spelet. Det, det här ser ju skitbalt ut. Det, jag vet inte ens. Vad jag ska säga. Det, det, trailen är bra. Eh, man får ju se riktigt Gameplay. Tycker. jag Det, alltså, mm. det är i alla fall vad, vad jag kan få fram utav av eh, mm. klippet. Det ser verkligen ut som att någon sitter och spelar. Och ser det ut så där. Eh, då. Ja. Då är det mitt nästa stora spel, helt enkelt. Jag är lite delad. Jag skickade mm. en video till dig. Ja. Och då var också det var exakt vad jag ville ha. Den här karaktären, mm. uppbyggnaden och allting. Sen såg jag en annan video där det var med på olika fordon och sånt. Okej, okay, okej. Okay. Fordonen, allt är jättesnyggt, jättebra. Mm, mm, Men spelet såg trasigt ut. Okay. Det var pixlat, det var buggat, det var ingenting funkade som det ska. Ja. Det kan vara att det var en tidig bild, så ja. kan det absolut vara, men det här spelet kommer ut nästa år. Mm -hmm. Så putsar de upp det absolut och kommer det vara precis vad jag har. Men när jag fick se och det här att det bara det kommer redan näst, till nästa år. Mm -hmm. Då blev jag lite rädd att det här är ett stort spel, och det känns som att de inte har lyckats sätta. Det är hela än i alla fall. Men de har, men de jag... har ju ändå hållit på. Det har ändå varit i utveckling i två år drygt. Mm Så att jag menar, de har ju ändå hållit på en stund för att få, få till det. Så kan det, kan det vara så att det har varit någon tidig variant du såg, eller någonting sånt? Det är nu från Gamescom så det är exakt samma sida som vi har ah, sett okay. Så det är det jag är rädd för Men mm. har vi tur så är det en tidig bild Där de har visat ah, men Det här är de olika fordonen Men det är den delen och kartorna är inte klar det, ah, det var precis. inte snyggt alls det var ah. inte. Men lyckas som sätta det Absolut är det precis vad jag vill ha av spelet Även om jag hade hoppats att man fick flera karaktärer Nu verkar det som att du bara kan vara Den här cut-ish grejen Men du kan göra honom olika Ändra färg och allting mm. Men det ser, alla videor jag sett så är man just den, fast det är olika varianter av den. Jag hade kanske sett lite olika sorters monster. Mm, mm, Men ändå coolt Jag och misstänker ju dock jag, att, jag tyckte att de hittade det i, den, i, i, i det klippet du skickade till mig. Uh -huh. Så hittar de ju faktiskt att Storum bygger ju lite grann på den här karaktären. Så det är, ju, det är ju därför vi antagligen bara kan pimpa honom så att säga och inte byta ut honom. Nej. Nej, och det är, men det är ju för att jag vill ju ha som BioWare och de här andra Dragon Age och liknande att ja. Du får ha olika raser och så kör du, även om det är samma grundstory, men man, man de man, när man kommer in i olika städer och sånt så blir man bemött olika, beroende på vad det är för ras och liknande. Mm -hmm. Men vi får se, det här kan ju vara ett första spel så kanske de fortsätter på det, men det ska bli intressant att följa spelet, helt enkelt och se mer av det. Absolut, absolut. Jag kan bara säga att jag är... Jag är bara mer taggad efter gameplay... Alltså efter jag har fått sett vad som faktiskt händer i spelet. Mm, absolut. Nästa nyhet. Nintendo of America har bekräftat via Twitter att både Telltale's Batman och Guardians of the Galaxy är på väg till Nintendo Switch. Företaget sa så här. Gör dig redo att försvara galaxen eller bli Dark Knight- när fler TLTs-games äventyr kommer till Nintendo Switch. Inget datum har sagt om spelet. Eh, tror du det här är någonting som passar till Switchen? Varför inte? Alltså... Ja. Eh, absolut. Mer spel dit. Och de här är inte så jättegrafiskt. Vad heter det? Ja, det finns på telefon och allt. det är absolut sådana här spel. Porta över vi behöver mer spel till Switchen Jag säger ja, absolut mm, mm. Batman börjar lär ni spela. Guardians du och jag båda Ganska ljumna på än så länge Så ja. vi får se om det tar upp det, det, Men däremot, det är som du säger I och för sig, att det är klart du, Varför inte lägga över den på Switchen För För jag menar, det är ju inte, ett, det är inte Några spel som kräver så mycket Jag menar, jag spelar ju, jag spelar ju Wolf Among Us på Vita't och jag menar, det går det, så varför skulle det inte gå att spela alla telltale på Switchen för? för? jag menar, så svag är den ju inte. Vitan, Nej, inte. vitan är ju inte starkare än vad den är. Nej. Så att, och går du att spela på den, då tycker jag absolut att man borde ha det till Switchen. Och varför inte till Switchen, just för att du kan ta med den överallt. Det är ju, ja, det, det, är, ju, det är ju spel jag hade köpt lätt på Switchen om jag hade haft den. Absolut. Jo, men det är bra spel, så absolut har ni ingen annan ta upp dem, det är bra spel. Nästa nyhet är att Fallout 4 VR, Doom, VFR och Skyrim VR har fått släppdatum. Skyrim VR kommer att släppas till Playstation VR den 17 november. Doom VFR kommer att släppas till både Playstation VR och HTC Vive den 1 december. Fallout 4 VR dock kommer att komma 12 december. Men då bara till HTC Vive i början. Men Bethesda har noterat på sin Twitter att det ska stödja så många plattformar som möjligt. Så senare kommer vi kanske få det till PlayStation VR och liknande också. Men i början så verkar det som att Fallout 4 VR bara kommer till HTC Vive så att ni är beredda på det. Ni som spelar VR-spelen. Nästa nyhet är att Joker Origin Story är en film som är under utveckling. Todd Phillips, regissören bakom Baksmällan, är bifogat att regissera och skriva manus tillsammans med Scott Silver som skrev Eminems Eight Mile. Och IGN har bekräftat att filmen inte kommer involvera Jared Leto som karaktärer och är inte avsedd att vara en ursprungshistoria för någon existerande variation av joken eller karaktär i filmen. Istället kommer det vara en, oa, eh, vara en story som är i en oanmält antal DC-filmer som kommer just handla om DC-karaktärer. Alltså, det kommer komma enstaka filmer som inte har någonting med resterande filmuniversumet att göra. Mm, mm. Vad tror du om den utvecklingen? Jag förstår inte varför. Okay. Alltså varför De ändå lägger så jävla mycket energi På att bygga upp sitt universum Bygga upp sin film, alltså hela det här Varför släppa massa filmer Som inte ska ha någonting med dem att göra Och kommer då antagligen inte ha samma skådespelare mm. Ja precis I, uh... i, I mitt tycke låter det lite dumt mm. uh, Jag förstår Lite skärm med det här. Mm. men jag, Exakt som du, varför inte försöka satsa på ett ordentligt universum istället? Ja. Men jag ser också mer om man jobbar enstaka filmer, det här att det här har ingenting med det att göra, alltså kan vi göra lite vad vi vill. Mm -hmm. Varför jag gillar den här idén med att det är bara enstaka filmer så här, det är att jag vill ha flera. Om de ska göra Jåken så vill jag att de gör flera filmer där storyn varje gång är olika. Ja. För skärmen med Joken är att man inte vet Hans origin story alltså, Utan jo, jo, det finns han... rykten om olika Absolut, just Joken kan jag köpa Om de vill göra, sig Tre, fyra olika origins Filmer mm. efter varann det, det, det skulle jag kunna köpa just för, just för det du säger att Han har ju så många olika Stories, cirkulerar mm. han, han, Det finns liksom olika det, det är ingen som riktigt vet det är liksom, det, Man vet aldrig riktigt vad det är för någonting eller varifrån han kommer om man säger eh, Man kan åtminstone inte vara säker eh, Nej precis det, det kan jag köpa Men jag menar om de tänker ta och göra Likadant av andra karaktärer också mm. Så blir det ju genast lite galet Tycker jag För jag menar förstå nu, nu Jag tänker till exempel på Vi tar Dark knight trilogin. Vad hade hänt om vi slängde in en massa filmer Emellan där Bara så här Åh oh, nej men 2016. här är Batman ut Och gör någonting annat Men just det Det är inte samma skådespelare Nej B uh, uh, Va? Varför? Varf ja. <laughs> varför? Men risker med det där Det blir ju att som, amen, Alla kom, Kommer ni ihåg Catwoman-filmen Med Halle Berry? Ja det gör jag knappt ja. Jag vet att den finns, jag vet att jag har sett det, jag vet att jag inte tyckte om den. Jag kan inte säga att jag kommer ihåg någonting från filmen. Jag kommer inte ihåg den alls, jag vet att den finns. Det är mer så det. Jag vet att kommer att det finns. bli nu också. att ja. Man vet att de finns det, men ingen kommer bry sig och det kommer kanske inte ens vara bra filmer. Nej. Och det, det är lite så jag är lite rädd om det här. Visst, det kan vara kul med joker som, som du sa, som vi tog upp där, att det är olika berättelser. Mm. Men... Kommer, hur, hur ofta kommer det vara? Kommer det en per år? Kommer det vara ett mellanrum? Kommer det vara samma skådespelare? Ska de ha en ny varje gång? Det är för mycket frågetecken och oklarheter. Och gör de en, ja, men det här är definitiva liksom storyn. Det gillar jag inte. Det som skulle vara coolt om de börjar en Joker-film med Origin är att de tar upp olika Origins. Det ja. är en film, det är också okej. Okay. Men då är det också hur långt ska den här filmen vara och liknande. Jag... Jag är också väldigt fundersam hur det här ska hända. Jag kommer vilja se när eftersom det är Jokern och jag älskar Jåken. Mm, mm. Men jag kommer, jag kommer gå in med synen att det här är deras origin. Det är inte den direkta origin. Nej, nej, nej, exakt. För jag vill inte ha en ordentlig origin i Jåken. Så är det bara. Mm, mm. Eh, ska vi se där. Eh, näst sista nyheten. Den kommande plattformspelet Fe från svensk utvecklare Sonic Games kommer att släppas i början av 2018 meddelar Electronic Arts på Gamescom. Förutom Xbox One, Playstation 4 och PC bekräftas, eh, bekräftar utgivaren titeln EA Originals också för Nintendo Switch. Så det kommer komma överallt och det här såg vi inte nu som var i år men året innan. Såg väldigt intressant ut. Jag har inte hört någonting sen dess. Så vi får se vad det blir helt enkelt. Men Fade, jag rekommenderar att kolla upp det. Just det svensk utvecklas det är det jättekul. Och sista nyheten det är att vi har septembers gratisspel med Games with Gold på Xbox. Mm. Först har vi Forza Motorsport 5 oh. på Xbox One första till 30 september jag ser nu att jag har kopierat den två gånger så ett av spelen är borta så får ni, ni får kolla upp det själva men vi kommer också få Hydro Thunder Hurricane på Xbox 360 första till 15 september och Battlefield 3 Xbox 360 på 16 till 30 september och 360-spelen Klas rörs ju av att spela på Xbox One också och det var nyheterna så mm. vi hoppar väl rakt in i månadens hetaste. Jo! Eh, har du något intressant som kommer den här månaden? Ska vi börja eh. med spel? S Spelmässigt säger du? Ja, har du något? Nej. Nej. Det tror jag faktiskt inte. Då tar jag upp tre stycken som jag är lite smått intresserad av. Ja. Först är spel som du och jag ska spela tillsammans. Destiny 2, 6 mm. september. Och vi har tänkt att streama det, det är därför jag ska försöka få igång Twitchen så att vi kan streama på torsdagar. För vi man kan ju spela multiplayer-spel och jag och Fennan har tänkt att spela lite mer multiplayer-spel sånt tillsammans. Co-op-delar och sånt och försöka få in det lite då och då och ha kul tillsammans. Efter det då, så 15 september så har vi ju 3DS Metroid Samus Returns. Ett nytt Metroid-spel som är baserat på ett gammalt Metroid-spel. Men det såg schysst ut. Mm -hmm. Och sista är 29 september så är det Forza Motorsport 7 Ultimate Edition. Och då är det bara just Ultimate Edition. För vanliga Forza Motorsport 7 kommer 3 oktober. Så det är, man måste skaffa Ultimate Edition för att få den 3-4 dagar tidigare av forskande. Mm -hmm. Filmdel då, har du någonting där? Eh, ja, faktiskt. Eh, jag mm. vet inte vad. <laughs> jag vet verkligen inte varför. För att det, här är, det här är en film som har förstört mångas barndom. Men det. Ja. 13 absolut. september. Det är den jag också har. Jag det... vill se mm. den här. Dock vet jag. Alltså att jag har ju något sånt här djupt rotat hat mot clowner i allmänhet. <laughs> som kan komma från den or ordinarie filmen. Eh, mm. Men jag vill se den här. Det, det, det, här, det, här, är, det här är faktiskt uh, filmen som jag vill att du och jag går och tittar på den här månaden. Ja, faktiskt. Absolut. Om vi bara ska det välja är... en. Ja, men det som jag älskade med första filmen, mm. det är humorn. Vi hade mm. där med clownen och Pennywise vad han heter. Ja, exakt, exakt. Nu är det Bill Skarsgård Jag har aldrig sett honom riktigt ha den humorn som Nej. clown, eller som person uttaget. Så det är det jag tror jag kan saknas. Men jag har hört att det ska vara ruggigt, läskigt och sånt. Så det han karaktärsmässigt hur han ser ut, sånt det är ju bara vidrigt. Men det, jag kommer ju sakna humor, eftersom jag är sånt fan av det gamla liksom. Ja, ja verkligen. Och, och jag menar, det, jag vet inte om det märks eh, på, under alla avsnitt vi har haft. Så Steven King är ju alltså. Det är den bästa, det, alltså, det, det är det jag vill se, det är det jag vill läsa för att det, mm. jag, älskar, jag älskar hans sätt att skriva Så att det, det, det, här, det, här, det här är ju bara häftigt om de har putsat på någonting han har skrivit tidigare mm. uh, Och sista, mm. det som inte har någonting med det här Men det som alla måste göra Det är ju att vi har ju faktiskt kommit con Stockholm 15-17 september på Kista mässan. Ett måste för alla uh, Jag kommer vara där Varför just Jag säger jag bara, jag kommer vara där Det var för att efter förra gången vi var där I förra året Så direkt när vi kom ut i bilen så sa fan Han vände sig till mig direkt och sa det att Aldrig igen, det här var den största skit Jag någonsin varit på. jag hatar det här Och jag försökte, bara. men det här är ju Helt underbart, han var nej. nej Jag hatar det oh. Och jag har försökt nu ett år och försökt få med honom men han vägrar. Du är ett riktigt och Han, han kommer med en sån här Vad ska du göra fråga? Jag ska köra motorcykel. jobba eller hur? Han bara, ja, men jag kan ju säga det på podden. Ingen kommer tro på dig. Vad fan snackar de. om? Men är eh, vad har du för ursäkt? Eh, nej, det är så här att jag tänkte inte efter när jag eh, bokade in min eh, sista semester för den här sommaren, om man ska säga så. Så att eh, jag ska åka upp till... Eh, till eh, ja. Vad fan heter det? Särna Va? ja. Eller vad heter det? Ja, ah, uppåt Och eh, åta, åka motorcykeln en hel helg mm. Ute i skogen och i lera och skit eh, Som jag har velat ha gjort länge. Eh, tyvärr så lyckades det ju såklart krocka Och eh, Det är betalt och klart redan Och väsentligen dyrare Så att jag tänker eh, Tyvärr så kommer jag åka lite hoj den helgen Istället för att vara på eh, Comic Con mm. Jättesyn eh, Jag kommer att vara Antagligen kommer jag vara jävligt avundsjuk på er som har varit där Och få prova på allt nytt som, som kommer Absolut Och jag kommer vara där som sagt Det ser ut som att Adde ska med Och några till Snackar lite med Horst här i chatten Bland annat kanske ska med <laughs> Så det, vi kommer ha jättetrevligt Då är ni där Dra ett meddelande i Facebookgruppen Så kan vi alltid träffas och säga hej Kan ni få spö om de har tecken och liknande där? Ni har ju sett hur grym jag är nu så Kom och möta, kommer och fightas eh, Som sagt, kommer Con Stockholm 15-17 september Det är ett måste, det kan jag varmt rekommendera Och eh, Vi har redan tagit upp ett ämne mm. <laughs> Vi kan ju ta upp nästa ämne Och det är ju ditt ämne Ja Så, vad är ditt ämne? Jo, äh, äh, egentligen så är det så här att äh, Vi har ju spelat bland annat Till exempel spelet Downwell här för någon vecka sedan mm. äh, Du och jag spelar jävligt mycket Eller har spelat i alla fall En hel del Diablo mm. äh, Så att, vad jag undrar är egentligen äh, Permanent death Bra, dåligt, varför Alltså är det, är det någonting vi vill ha i spel idag Eller är det bara irriterande Absolut. Och det är ju så svårt, det är ju från spel till spel. Mm. Jag tog ju upp Hellblade, uh, Senoa's Sacrifice, ja, för något ja. avsnitt, förra avsnittet var det väl, där de ljög och sa att det skulle finnas i det spelet. Mm. Och det gjorde mig lite avskräckt, för jag var ju rädd att det skulle vara som Dark Souls. Ja. Och sånt funkar inte i så jäkla svåra spel. <laughs> Men de, det var inte så svårt, och sen visste jag att de ljög om det, och då saknade jag det istället. Mm, mm. För här hade det faktiskt gett, Eftersom det inte är lika smart som Dark Souls Så hade det gett en ny nivå till spelet Och det är ju som När vi spelar Diablo mm. Vi Första gången Vill man ju spela igenom storyn ja. Efter det så vill man ha en utmaning Och då mm. är Permadeath Den ultimata Att hålla sig spend, Att även om du ska spela om spelen Så ger det en ny nivå Att faktiskt hålla sig på fötterna Att det inte bara försvinna bort och slappna av allt för mycket för då dör du. Mm, mm, mm. Men för mig är det väldigt mycket från spel till spel. Mm. Visst, det är charmigt så här gamla 8 bit spel och sånt att när du har dött det är game over börjar om från början. Men jag kan ju inte säga att jag någonsin har spelat igenom ett 8 bit spel Det är liksom det är alldeles för svårt och nu för tiden eftersom det är så storybaserat, alla spel Mm. Så, ja, fine Ge mig alternativet i så fall att, Inte att det ska vara hela tiden för Är det story, då vill jag kunna spela igenom Och är det permadest där, då förstör de ju storyn mm. För ska jag börja hela, spela om hela tiden Då kommer inte jag hänga med i storyn längre I nej. hela början Nej, nej. Exakt. Men jag gillar alternativet att ge den som en eh, Många spelar New Game Plus och sånt där nu för tiden mm. Där man får permadest, det är svårare Och det tycker jag är jätte, jättebra mm. Mm. Ja, för jag tänker så här Om man nu ska dra en... en eh, bara en... Ur hatten, liksom. Vad skulle du mm. säga? Uncharted, till exempel. Skulle det Eftersom gå? Skulle det... det gå ens? Att Eftersom det är så det är tungt i så skulle... Jag, nej. Eftersom det är så story-tungt vill jag inte ha det där. Nej. Utan då skulle det vara mer vara... Ja, men Mario. Ett plattformsspel där man inte har så tung story. Är det liksom bara gameplay, om det är det man kör, där är det jättekul. Mm, mm. Men Diablo, till exempel... Där är det att man har båda För där finns den en story i bakgrunden hela alltihop Men den är inte jättetung Och sen är det ju bara Ut och slakta, leta efter vapen och sånt Och då är ju Permadeath Det sättet att spela, eller hardcore som det heter där ja. Det är ju ett måste För annars tycker inte jag det är kul längre Nej men precis, precis Och de spelarna jag kunde komma fram till Alltså som mm. har Permadeath Det är ju Diablo eh, Sen har du ju alltså Downwell som vi har spelat För det är ju alltså ja. Det, det är ju permanent Dör du så dör du Du har några liv på dig, Eller några eh, Några slag på det Eller vad man ska mm. kalla det för då. Men sen är du ju död Och det är någonting som jag faktiskt inte har Träffat på på ganska länge Just den stilen Just att Du får ju inte ens en bana Alltså mm. Klarar du första banan Så i de flesta spelen då Så har du ju klarat den banan Så mm. kan du ju fortsätta till nästa Men eh -eh, Här är det ju bara direkt tillbaka från absoluta början ja. och, och då är det väl lite samma med i stort sett arkadspel eller den typen av spel överhuvudtaget har väl samma, samma stil men mm. alltså att du undersökt lite grann, sen har du ju spel som XCOM till exempel mm. där du har, där du styr en squad, eller alltså mm. flera karaktärer där, alltså du börjar ju inte om från början om någon dör däremot så är ju den karaktären borta Absolut Hur, hur, hur tycker du det, alltså hur funkar den, den stilen då Det är jättebra, jag har spelat XCOM Och där är ju, du levelar ju upp dina karaktärer mm, mm. Så då är det ju väldigt Du vill ju inte springa runt Om du har en grupp med level 10 Ja Och så dör den, mm. då vill du ju inte börja använda De andra level 10 som köttmur Bara för att du ska kunna levela upp din level 1 nej, nej, men då precis. blir det mer att försöka, Då blir man helt plötsligt mycket mer försiktig Mm. För att spelet har blivit svårare Och du kommer inte kunna ta Bara in leveletter Men där får man en annan take också Att man kanske kör flera squads mm. Att den här mm. runden kör jag med dem Och sen så att man alltid har flera upplevelade Ja uh, Och det är, det är som sagt Det är bra i sådana spel uh, det är, Men det är så svårt Det är så passera på spelen mm. På mycket Downwell då, som uh, har varit med och gett ut det Om jag inte misstar mig helt är inte de som har varit med och gett ut Broforce också? Det kan nog stämma. Broforce och sådana spel, där skulle jag ändå kunna se det. Där är det Dörman så får man börja om från första början av den banan. Mm, mm. Jag skulle lätt kunna säga att man får börja om från första början där och spela som gamla 8- och 16 bit spelat. Ja, du får komma så långt du bara kan och sen komma tillbaka. Men där är det så många värld, så alltså det ska inte funka. Men det är också kul att du har checkpoints. Mm. Och när du har fått game over, då åker du tillbaka till början och såna där grejer. Pearl of jag ändå ännu länge tillbaka. Om ja, det kanske skulle ha pajat lite för mycket eftersom det är så mycket kaos. Mm, mm, mm. Men, äh, helt på spelen för mig. Ja. ja det För, för det, det är just som du, som du säger. Jag ser det ju skitroligt, alltså jag ser det ju askul som mm. en, en, ett extra lager på ett spel. Ja. Alltså just som när, när du och jag, när vi har spelat Diablo till exempel så... Det är askul. Alltså jag minns ju också när jag spelade den första gången. Nu i och för sig, tack vare dig, än en gång så har jag aldrig spelat igenom spelet utan eh, utan att köra hardcore. Eller alltså utan att köra Permadeath och eh, hela den biten. Jag har, mm. äh, har lävlat till level 10 som max på vanliga där man inte kan dö i stort sett. Sen har jag kört Permadeath i det spelet hela tiden. Men det tycker jag ändå ger en bra... Extra krydda i det spelet mm. För att du tar det lite lugnare Du tar det lite, alltså Inte jättemycket, för du blir övermodig Efter en stund, men du tar det lite Lugnare, du håller i det ja. lite längre Du, alltså Hela Hela den biten gör det liksom helt, Ja, det ger mer till spelet Däremot så håller jag ju med om att I vissa spel så funkar det ju inte alls Ska du Nej. köra story, nu, nu finns det väl inte ens något spel som har det på det sättet heller så att, Men det skulle ju aldrig fungera om det, om, det ska, om det ska vara en story du ska följa med i det, Ta mm. som i både Beyond Good and Evil eller till exempel uh, Uncharted Som är de senaste lite större, mer storybaserade spelen jag har spelat så Ingen av dem skulle ju fungera om jag dog Så var jag tvungen att börja om från absoluta noll Nej, det är alldeles, alldeles för mycket att göra. Liksom för att ja, för att kunna ha det som en fungerande. Som ett fungerande gameplay om man säger. Mm. Så att det. Ja, nej. Det, det, precis. Det, det bra alldeles på spel. Och i vissa, vissa spel så tycker jag nästan att det gör spelet mycket bättre om man faktiskt mm. skulle lägga in det. Absolut. Och jag kommer tänka på det nu när du satt och pratade. Squadspel där mm. du spelar tillsammans med polare och ni måste hjälpa oss åt. Mm. Där höjer permades så jättemycket mycket. Ja. Just för speciellt som när vi spelar Diablo. Är det någon som dör? Ja, men, då måste man försöka leva åt den. Och det, alltså, det blir kaos för att man ja. vill inte dö. Är det någon som dör? Ja, men då måste vi försöka leva upp den fort för att kunna gå vidare. Men hur ska vi göra att det inte går allt för högt för att dörra på igång? Alltså det är väldigt mycket. Mm, mm, och sådana grejer tycker jag är väldigt intressant. Eh, om vi skulle säga att vi spelar Tom Clancy's Wildlands till exempel. Och ja. är permanent i det är Permade City-spelet men vi går runt tillsammans. Ja. Och dör alla tre då måste vi börja om från början. Man skulle ju vara väldigt väldigt försiktig på det. Man skulle aldrig rusa in i en, vad heter det, stad eller någonting Utan man skulle köra väldigt mycket sniper och allt Det skulle göra väldigt, väldigt mycket Vi har ju faktiskt ett spel till som vi har spelat Som har, som har Permadeath okay. Alienation Ja Som har precis det du nu sitter och... Eller som det du satt och pratar om nu Kommer jag på att tänka, kom jag att tänka på precis nu mm -hmm. eh, Där du och jag och ett par kompisar till satt och spela där du kör, du levlar, du skaffar nya vapen, allting. Men dör du så är du död. Mm. Då är det bara att börja om från början på level ett igen. Precis. roligt Verkligen. Alltså, där ger det ju verkligen en helt ny nivå. Jag vet mm. ett, antal, ett, ett antal, ett par gånger i alla fall, när vi satt och lirade det. Där man säger: Du vet, man står där och tycker ah, men fan, vi tar det så jävla lugnt och snyggt nu. Perfekt, det här lyckas vi med. Och så bara, pang, så kommer det en våg till som bara sköljer över. Och det här kommer jag ihåg extra noga för det var jag. De, ni andra två eller tre kommer inte ihåg exakt hur många vi var just vid det tillfället dör. Och jag får springa som en galning för att försöka överleva. Det blir alltså en helt ny... ja Det blir liksom ett helt ett, ett extra lager i spelet. När, när du vet att okej, okay, nu har jag lagt fan en timme. Jag har lagt två timmar på den här karaktären. Den kommer mm. att dö om inte jag gör någonting nu. Så att det, det, ja, det, det är en väldigt intressant gameplay teknik, eller vad? Alltså, alltså för att just ge spelet en ny nivå. Ja, absolut. Ja, men det är som sagt, Squad squad games, där höjer det, absolut. Mm. Mm. Men sen det är ju så här ja, en klassisk. Det som är ute nu är väldigt populärt. Med Playerna on Battleground, där ja. du dör så är du ute och så börjar jag så, Och det är också schysst, Permadeath Men där är ju lite, det är mer multiplayer-spel om man säger så Du har ju faktiskt ett spel till take, men... Vi har ju faktiskt ett spel till som du och jag har lirat En gång, jag tror till och med vi streamade då Faktiskt, eh, okay. Daisy Ja, det var ett skitspel <laughs> Där har du också ett spel som det är Permadeath i eh, ja. Som också, som jag tycker är skitroligt Det är det, det är väldigt unikt Enligt mig i alla fall tycker jag Det är väldigt unik, ett unikt spel Just för att du har hela zombie-grejen men du har också survival-biten. Och just det här att träffar du på någon annan så lär du fan ta det lite chill. För att skjuter den personen dig eller har det hjälpt dig på vilket sätt den kan komma på att eller komma mm. tänka på att göra det så är du död. Du kommer att börja alltså. om på stranden igen. Med, jag tror inte ens du får den här jävla batteriet och ficklampan om du dör alltså och börjar om från början som du får första gången du gör det. Det, okay. det blir liksom ett Ja Där är det ett riktigt skit och dö <laughs> För där kan du ju alltså gå springa runt och samla i flera timmar mm. I alla fall jag som inte har lärt mig kartan till Hundra procent Så att jag vet inte exakt vart det är jag ska springa jämt för att Få vapen eller för att få de bästa grejerna Eller för att få vatten och mat och allt det här Så jag måste ju springa och lota hus för hus Och få tag på grejer Och då kan man ha lagt ner många timmar Och så allt som krävs är att en annan människa Dyker upp och bara nej Synd för dig, pang Jag litar inte mm. på dig, du är död Man bara säger mm. nej så att, Och där är då, där ger det ju också En helt ny nivå där du har Verkligen allt För, för det blir ännu, ännu Ett steg till, för där har du Permadeath, dör du så dör du För du kan dö av många grejer där Du kan ju dö för att du äter någonting eller alltså, Du kan ju ramla, du kan göra rilla illa Vad som helst Uh, du har zombiesarna som springer runt Som kan ha i dig Så du lägger ju hålla ett öga på dem Du har andra spelare Som gör det än. Åh oh, fy fan, jag hatar andra <laughs> spelare ibland uh, Där, alltså, Som också kan ha i dig Från ingenstans Absolutely. Så där blir det ju verkligen ännu en extra Nivå, utöver att du Dör du så dör du, så är det liksom Vem som helst och vad som helst Kan ju ha i dig Mm Hårsta tar du upp här också. Det där tjuvspelet som du spelade, Fennan, det oh. var väl också så. Där du hade hundra dagar, eller vad det var. Oh, det precis. Vad det heter, eh, ja, precis. Oh. Jag kommer inte ihåg heter, men Jag kommer inte... Åh, vad fan heter du då? Ja, ah, jag vet exakt vilket du menar, Hårsta. Eh, ja, men där var det ju... Där dog du ju för... Jo, i och för sig, då du rätt. Det var faktiskt permanent i det. Men däremot så fick du ju fortsätta på... Din gubbe dog. Du hade hundra dagar på dig att samla ihop till lite mycket pengar, eller till lite mycket skills, och till lite mycket eh, grejer för att kunna sno någon ny utrustning som polisen skulle få. Eh, mm. Dagarna räknas ner. Eh, du kan liksom göra inbrott, göra inbrott, göra inbrott. Blir du påkommen, eller du ramlar och dör, eller du ramlar ja, alltså på någonting, något sånt sätt, så kommer din tjuv att dö. Däremot så kommer dina dagar att fortsätta På samma liksom har du, tagit, har du tagit fem dagar för dig Att ta dig till där du är Och din gubbe dör Då kommer du få en ny tjuv Och fortsätta på Den 95 dagen om man säger mm. Däremot så kommer du fortfarande ha samma skills Och allting du har köpt Alla uppgraderingar alla, alla de grejerna Kommer ju bara Transformas över till den nästa karaktär då om man säger ja, Så där är det ju inte som ändras Ja precis Det är egentligen bara utseendet som ändras Absolut, Nej, men det, är ju så. Det, är, det förhöjer vissa spel Men vissa spel skulle man ju bli galen av <laughs> Ja Stocial exakt jo, men visst, det så. Man skulle inte skaffa dem Så är det ju uh, Det var väl lite det vi hade där mm. uh, Vi har ju fått en lyssnafråga också Jag tänkte vi skulle kunna ta lite snabbt Och det är från Mattias Cedersjö ja. uh, Han skrivs här Veckans fråga till Nico Färnamn 1. Amputera båda era tummar Men får fortsätta spela tv-spel så eller två, behålla tummarna men aldrig få spela någon form av tv-spel igen. Va, vad känner du? Alltså det där är ju fan, fan svårt på riktigt. Ändå. Mm. Eh... För mig är det lätt. Jag skulle ju ta bort tummarna och spela ändå. Problemet för mig är när jag jobbar för jag håller i en fönstersprutskrapa. Så jag skulle ju där blir väldigt mycket att och knipa Jag skulle få sådana verk I mina andra fingrar Men vad gör man inte för det här För jag kan fortfarande sitta med typ arcade stick och grejer Så det, det skulle jag lösa på så sätt Jag tänkte precis säga det alltså för, att, för min del så skiter i sig hur som <laughs> För att de spelen jag vill spela där jag ju spela på Med handkontroll Eller på vitat Där jag fan mm. behöver tummarna Nej. Det kommer bli väldigt svårt att spela Jag kan, att går ju faktiskt med touchen I och för sig så mm. att... Och tummarna Man kan alltid lära sig, man kan bygga Några armband som håller upp konsolen Bakom eller någonting så att du bara kan ja. sitta och... Allt går att lösa, tummar är inte så viktigt. Det är... Gå, kan, kan vi, går det att kompensera Och köra en tumme? Så du får spela varannan då? Eller vad då? Nej men alltså Det tar typ höger tumme för högerstick behöver jag inte ha lika mycket som vänster <går> <Du> tänkte... <går> Tänker jag Och bara spela <går> lite spel Ja, Vi får ju fråga Mattias Han får chuka in och alltså... säga om det är godkänt Jag vet fan inte Det är fan Kapa. svårt för det är som du säger alltså, det, Man behöver ju fan tummarna till en del När man jobbar och när man gör allt annat Jag skulle till... ju fan inte kunna skruva något mer jag säger så här, jag skulle kapa mina tummar, så Jag skulle jag åka hem till fann och bita av hans tummar så han och jag kan spela tillsammans. <laughs> Okej, okay. ja ah, nej men eh, Dandil, jag kan kanske gå med på det. Ja, vi fixar det. <laughs> <laughs> Då hoppar vi in i det sista som är Abon Retro. Och du Fenn hade ju spelat lite Robocop. Ja, exakt. På Gameboy. Alltså det här är jag Jag kommer tillbaka till jämnt till att jävla det var svårt spel var förr i tiden. Det är helt sanslöst. Jag klarade inte första banan. Jag... Alltså Robocop är alltså det är run and gun beat them up alltså är deras egen beskrivning av det hela. Alltså du är du är Robocop. Du, första banan är att du ska patrullera äh, gatorna i Detroit. Äh, du har en pistol. Du kan slå om fienderna kommer tillräckligt nära. Äh, och sen ska du bara ta det alltså patrullera gatan. Det är väldigt lika Spider-Man som jag, spelat, jag har spelat för ett par veckor sedan. Eller ett par månader sedan till och med tror jag det var. Äh, mm. Men. Ja, det är sidescrollande. Du går från, ja, går på gatan och ska ta dig framåt. Det är fönster ovanför dig där det dyker upp fiender. Fiender kommer framifrån och kommer bakifrån. Det finns några som hoppar. Det finns några som skjuter. Jag har sett på walkthroughs att det kommer folk på motorcyklar sen också. Eh, jag kommer inte så långt. För jag dör, ta mig fan, varenda gång. Det är, jag, jag, jag försöker verkligen jag, jag, jag vet inte hur många gånger jag har börjat om Här är det ju garanterat permadeath kan jag ju säga För att dör du Det spelar ingen roll hur nära slutet på banan du är Det är ja. bara att börja om från början Det är, det är sjukt svårt jag, jag tycker att det är kul Absolut Det är snyggt för alltså det, Man ser att man är Robocop Man ser fienderna klart och tydligt Det bra styrning med. Det är ganska direkt sådär. Han är lite långsam, men det är för att han, gubben är långsam. Mm. Det, han är, styrningen är exakt, men gubben går långsamt. Så att det gäller att tänka liksom en stund innan. Mm. Eller försöka ligga steget före, åtminstone. Eh, vad som är lite svårt, tycker jag, men jag antar att det, jag antar att det är en del av, eh, av eh, gameplayet, är att mm. Fienderna dyker upp i fönster ovanför En, en våning upp liksom Och skjuter mm. ner på dig För att du ska kunna skjuta snett uppåt Så måste du trycka snett uppåt Men då kommer ju gubben att fortsätta gå framåt Så det gäller även där att tajma det snyggt Så att du skjuter lyckas träffa äh, badguysen upp i fönstren mm. För annars lär du lyckas ställa dig precis under istället Och skjuta rakt uppåt Ah, yeah. Och då kommer de garantera att du hinner skjuta på dig neråt. Så att det, det, ja, det är lurigt som fan. Jag ska prova lite mera, men det, det är fruktansvärt svårt alltså. Ah, ja, det ska vara kul att se om du kommer att vidare <laughs> jag, ska, jag ska försöka åtminstone klara första banan i alla fall. Så att jag kan få se, <laughs> nej, nej. Få se vad som faktiskt händer därefter. Eh, Absolut. Jag har även sett på, på walkthroughen att, eller på, alltså, på en genomspelning helt enkelt. Jag tittar inte jättelångt, men. Eh, även sett att det finns delar där det är eh, first person alltså first person view. Okej. Okay. Eh, där du ska då det jag fick se var att du har en bad guy som har en gisslan, en tjej. Okay. Sen ska du med siktet försöka ja, skjuta bad guyen helt enkelt. Medan han står och försöker skydda sig bakom eh, den här tjejen då. Det. Är det Sarah Connor kanske? Ja, vem, vet? Vem, vet? vem vet Nej, men det, mm. det ser väldigt intressant ut Men jag hoppas på att jag kan lyckas ta mig dit Så jag får prova på också. Nej, se om det också Ja men det är exakt Eller hur det känns överhuvudtaget Det såg jävligt mm. roligt ut när man tittade på det Att liksom kunna ha flera olika eh, Djup i spelet Om man säger ja, precis. Men däremot så kommer jag på riktigt börja gråta Om jag tar mig till bana två eller tre Och jag dör och jag får börja om från början mm. jag Förstår Oh. Oh. Eh, ja. Sen har jag faktiskt så här ut. Jag har fått hem lite mm. spel den här veckan eh, Lite, jag har fått hem två Så att ja. det är ju inte riktigt Det är ju inte riktigt som när du får hem saker och ting eh, Däremot Jag har fått hem Huck eh, mm. Som jag antar är Peter Pan som eh, Ja, ni ser kroken och alltihopa Det ser så... ut att vara från filmen Huck Exakt ut Samma text och allting Exakt, exakt Så det var det som gjorde mig lite taggad Och, och gjorde faktiskt att jag ville köpa det med För att mm. det, det är ett spel som jag kommer vilja prova Och Ja, det känns redan nu att det kliar i fingrarna Att jag vill spela det Så att det, det ska bli jävligt intressant Sen mm. har jag även köpt eh, Toy Story 2 Okej okay. Det var eh, Det är väl kanske inte så mycket för att jag faktiskt vill ha det Utom mer att Det råkade vara ett litet paket okay. Så att eh, det var <laughs> Så jag fick de två spelen tillsammans. Nice. Och det är väl det jag har på vår lilla retrodel. Jag har faktiskt, det har jag glömt att säga också, tror jag. Jag har ju fått ett till Game Boy av dig. Eller köpt eller skaffat eller byt, lånat till mig ett eh, mm. original Game Boy. Ett eh, svart sådant. Jajamän. Som jag faktiskt har letat efter. Det här har varit den nästa grej jag har velat köpt. Faktiskt. Jaha. Ett riktigt uh, tjockis Gameboy alltså. Tycker det var, och dessutom tycker jag det var skitkult att du lyckades ha ett svart ligga hemma. För att mm. alla man hittar är ju för fan de klassiska groa. Så att det här tycker jag var riktigt häftigt, så det är skitnöjd att ha det till samlingen. Great, great. Uh, ja då, jag har inte fått något nytt men jag har ju spelat, streamat ju i torsdags. Jurassic Park Operation Genesis För vi tog ju upp i förra veckans nyheter Att det kommer ett nytt Jurassic Park Bilderspel mm, mm. Och det här är ju exakt det jag fått på PS2 Okej okay. Så jag vill ju testa det, hur var det att bygga En Jurassic Park i, och Speciellt på PS2 ändå, men Just för att få <laughs> den här känslan Och det var ruggigt roligt Faktiskt att bygga upp allt men svårt och no jävligt. Det är tråkiga <sklarka> på den här alltså på den här vad heter varianten mm. att du har ju bara två olika dinosaurier i början. Okej. Okay. Och jag spelade en timme och jag var inte ens i närheten av att få någon annan. <sklarka> du måste ut och hitta fossiler för att hitta DNA för att kunna fixa nya dinosaurier. Och jävlar. Och mitt team var ju jättesekt för de det är inte bara så att de hittar nya fossiler utan de hittar ju fossiler på de gamla som du redan har för att göra att de ska kunna leva längre i ditt zoo och sånt där också. Ja. Så jag var alldeles i närheten att få en ny. <laughs> så, så jag gjorde lite, byggde och fick upp allt tester och det var ju så klassiskt parkbyggande. Ja, du ska bygga stängsel och lite sånt där och allt. Och det funkade ju bra men spela en timme fick massor med folk som gick runt jag tröttnade, öppnade dörrarna till dinosaurierna och sen kolla slakten liksom. Va? Vänta, på riktigt, går du att öppna grindarna till häng, häng, alltså där. Du klickar delete på en av väggarna så att den blir helt öppen Och sen är det ju bara, går wow! de ut bara... Wow, det var så tänker... seriös bilder Så du var tvungen att bygga den faktiska mm. Alltså du tänkte Sims Att du ja. bygger ett hus ja. fast du bygger liksom runt om Okej okay. För du börjar liksom med en hel plan yta Och ser lite träd och vatten och sånt där mm. Och sen du har ingenting annat Sen måste du bygga byggnaderna ja, just, Du sätter ut som ett strategispel eh, Stängslarna måste du bygga Exakt hur du vill att de ska gå Och sen i det så kan du lägga in Mer vatten, mer träd, olikande Och så i Jurassic Park Har vi ju de här där de skickar upp eh, äh, Jätter Och sånt där som, mm. som mat ja. såna måste du sätta in i byggnaderna Med, vad heter det köttätande dinosaurier och liknande okay. så det är ju väldigt avancerat uh -huh. men jag kände på en gång att det ska ju spelas på PC uh -huh. så jag tror det nya spelet som är lite modernare och där man troligtvis redan får fler dinosaurier i början kan vara riktigt roligt men det ska spelas på PC, sådana här spel är roliga på PC, inte någon annanstans uh -huh. men ja, jag var glad att jag testade det och jag är sugen på att skaffa det sen på PC om min data klarar det Ja. Men nej, det är schysst Slappna avspel och bara sitta och latcha liksom. Så mm. det kan jag rekommendera om man tycker sånt är kul Och det var väl Dagens ämne Jag måste bara flika in Jag var inne och titta The Swindle mm. heter det hårsta ja, eh, Tjuvspelet, The Swindle Absolut eh, Kom på nu, jag har inte kommit på någonting Att prata om i ämne har du ämne Vet du någonting du vill ta upp eller? Inte sådär på raka arm faktiskt Jag Nej. kände att just inom det där Så var jag lite dåligt påläst mm. Så jag tänkte Jag kom på det nu bara för att det var det senaste jag la in på <laughs> uh, Batman Jag ja. vill ranka Filmuniversumet Batman och Joker hmm. Vilken är bäst av alla Batman och bäst av alla Joker I just filmuniversumet mm. Mm. Och då tänker jag inte tecknad Utan jag vill bara ha uh, Ot, uh. Live-action-filmerna liksom. Men, men vill du då ha karaktärerna, alltså den bästa. Skådespelarna? Vem är det bästa ja, bakgrund? precis. Du vill ha den bästa skådespelaren, inte ha den ja. bästa eh, karaktären liksom vad man säger. Det är samma karaktär. Så jag vet inte ja, hur... ja, jo, jo, men alltså, jo, ja, men alltså ja, ja. ja, ja. Uh. ja. <laughs> Vem var, var det Var George Clooney? Var bla bla bla? Mm. Och som sagt, jag kommer sätta ut de här frågorna på Facebook för det är de här vi kommer rösta på så ni kan rösta vilken var den bästa. Och sen kommer vi köra en topp. ja Hur många nu när, sju eller vad det är. Olika mm. Batman, mm. från topp till bort. Så det kan ni förvänta av mig så lägger vi ut ut vad du kan tänka dig också, helt enkelt. Ja, jag satt, direkt. satt och kika igenom vår fina lilla lista– –och det finns ju alldeles för mycket för att bara dra en rakt upp och ner. Så att det, det kommer nog upp under veckan, mm. skulle jag tro. Kolla på Facebook, helt enkelt. Alla avsnitt hittar ni på bloggen, abitornödes.blog.se. Ni når oss lättast via Facebook, facebook.com. Och jag rekommenderar alla, eftersom vi nu spelar in varje måndag klockan 19.00, gå in på Twitch twitch.tv slash och kolla på oss live. Och så hittar ni ju alla vi finns på Youtube, vi finns det, där, där, där, där, där, lite överallt. Så, tack så mycket för det här avsnittet, så hörs vi nästa vecka igen. Ha det gött! Ciao.